Voz da Razão 5 Ei, Geralt. Você está aí? O bruxo ergueu a cabeça das páginas já amareladas e ásperas de A História do Mundo, de Roderick de Novembro. Um Hombre interessante, embora um tanto controverso, que começara a estudar no dia anterior. Estou. O que aconteceu, Nenek? Está precisando de mim? — Você tem visita. — Mais uma? — Quem é desta vez? — O Duke Hatterworth em pessoa? — Não. Desta vez é seu cupincha, Jaskier, aquele vagabundo leviano e parasita, sacerdote da arte, brilhante estrela de baladas e diversos de, de amor. Como sempre, apareceu coberto de glória. Com um peito estufado, como uma bexiga de porco e fedor de cerveja. Você quer vê-lo? É lógico que sim. Afinal, ele é meu amigo. Nené que irritou-se, dando de ombros. Não consigo compreender essa amizade. Ele é exatamente o oposto de você. Os opostos se atraem. Isso está mais do que claro. Mas aí vem seu famoso poeta. Ele é mesmo famoso, Nenek. Não me diga que nunca ouviu suas baladas. Ouvi? E como? Reconheço que não entendo muito dessas coisas, e pode ser que a habilidade de saltar livremente da lírica sentimental para as mais grosseiras obscenidades seja um talento. Mas vamos deixar isso de lado. Perdoe-me por não ficar e lhes fazer companhia. Hoje não estou com disposição para ouvir nem sua poesia, nem suas piadinhas vulgares. Do corredor chegou um riso perolado acompanhado do som de alaúde, e no vão da porta da biblioteca surgiu Jaskier, trazendo na cabeça um chapéuzinho de lado e trajando uma jaqueta lilás de punhos rendados. Ao ver Nenek, o trovador fez uma reverência exagerada, varrendo o chão com a pena de garça presa ao chapéu. —Meus profundos respeitos, venerável mãe! —ganiu ele boçalmente. —Glória a grande Melitele e as suas sacerdotisas receptáculos de todas as virtudes e sabedoria. para de falar bobagem, Jaskier! retrucou nenec —E não me chame de mãe. Só de pensar que você poderia ser meu filho, fico arrepiada de pavor. Dizendo isso, ela girou sobre os calcanhares e saiu, arrastando no chão a aba da longa veste. Jaskia, macaqueando-a, parodiou sua reverência anterior. Ela não mudou nada, comentou serenamente. Continua nada a entender de brincadeiras. Está furiosa comigo porque quando cheguei, fiquei conversando com a porteira, uma linda lourinha de cílios compridos e longa. trança virginal, que desse até uma bondinha tão graciosa que não beliscá-la seria um pecado. Diante disso, belisqueia exatamente no momento em que Nenek chegou. Pouco importa. Olá, Geralt. Salve, Jasker. Como soube que eu estava aqui? O poeta endireitou-se, ajeitando as calças. Steven Wiesling falou. Lá me contaram da Strig e fiquei sabendo que você foi ferido. Então adivinhei que viria se recuperar aqui. Vejo que já ficou bom. E você está certo. Mas tente explicar isso, Nenek. Sente-se. Vamos conversar um pouco. Jasker sentou-se e lançou os olhos sobre o livro aberto no atril. História! Indagou sorrindo. Roderick de November. li durante meus estudos em Oxford, quando a história ocupava o segundo lugar na lista de minhas matérias preferidas. — E qual ocupava o primeiro? — A Geografia — respondeu o poeta com um ar sério — o Atlas do Mundo era maior, por isso era mais fácil esconder o garrafão de vodka atrás dele. Geralt levantou-se, deu uma risada seca, tirou da estante os arcanos da magia e da alquimia, de Lunini e Tirz, e trouxe à luz do dia um bojudo recipiente envolto numa camada de feno, que estiver escondido atrás do grosso volume. — Ah lá lá! exclamou o bardo, visivelmente mais animado. Vejo que a sabedoria e a inspiração continuam se escondendo nas bibliotecas. — Ah! Fantástico! — É de É de ameixas? Isto sim, é uma alquimia digna de tal nome. Eis a pedra filosofal que vale a pena estudar. A sua saúde, irmão. Ah, forte como a peste. O que o traz aqui? Gerald pegou o garrafão das mãos do poeta, deu um gole e apalpou a faixa que envolvia seu pescoço. aonde pretende ir depois? A lugar algum. Isso significa que poderia ir ao mesmo lugar que você. Poderia fazer-lhe companhia? Você vai ficar aqui por muito tempo? Não. O duque local me deu a entender que não sou bem visto em suas terras. Heravard? Jessica conhecia todos os reis, príncipes, lords e governadores, desde Aroga até os Montes do Dragão. Não se preocupe com ele... Nunca ousará romper com nenec ou com a deusa Militelli. Se o fizesse, o povo atearia fogo a seu castelo. Não quero me meter em confusões. E além disso, estou aqui há tempo demais. Vou partir para o sul de Asker. Para o extremo sul. Aqui não conseguirei encontrar novos trabalhos. É a tal civilização. Quem vai precisar de um bruxo? Quando pergunto para algum serviço, olham para mim como se eu fosse uma aberração. Mas que bobagem é essa que está dizendo? Civilização? Que civilização? Faz menos de uma semana que atravessei o Buina e viajando pela região ouvi as mais diversas histórias. Aparentemente há por aqui um monte de aquariofos, mirípodas, quimeras, dermópteras e todos os seres monstruosos possíveis. Portanto, você deveria estar com trabalho até as orelhas. Também ouvi essas histórias. A maior parte delas ou é inventada ou exagerada. Não, Jaskier. O mundo está mudando. Algo está acabando. O poeta tomou mais um gole do garrafão, se encerrou os olhos e soltou um suspiro. Você está recomeçando a lamentar seu triste destino de bruxo? E pior... filosofar sobre ele. Estou percebendo as consequências nocivas de leituras inadequadas, porque até aquele bunda mole do Roderick de novembro já tinha constatado que o mundo está mudando. A tal multabilidade do mundo, aliás, é a única tese do tratado dele com a qual é possível concordar sem reservas. Mas não é uma tese suficientemente inovadora para você tentar impressionar-me com ela. ainda mais com esse ar de grande pensador que não combina de modo algum com a sua cara. Em vez de responder, Garrett tomou mais um trago do garrafão. Sim, sim, voltou a suspirar Jasker. O mundo está mudando, o sol está se pondo e a Vódica está acabando. Em sua opinião, o que mais está acabando? Você falou algo sobre afinidade das coisas. Vou dar alguns exemplos. Respondeu Geralt, após momento de reflexão. Colhidos nos dois últimos meses deste lado do Buina. Certo dia, cavalo por aí. E o que vejo? Uma ponte e debaixo dela um troll exigindo pagamento de pedágio para atravessá-la. Dos que se recusam, o troll quebra uma perna, às vezes as duas. Diante disso, procuro o prefeito e lhe pergunto quanto me pagariam para dar cabo do troll. O prefeito abre a boca de espanto. Como? E quem manteria a ponte em bom estado se não houvesse o troll? Elizela pela ponte, conserta-a regularmente, com o próprio suor, e a mantém em perfeitas condições. assim fica muito mais em conta pagar um pedágio para ele sigo em frente e vejo um forcaudo não muito grande duas braças da ponta do focinho à da cauda está voando como uma ovelha presa nas garras vou até o vilarejo e indago quanto me pagariam por aquele ser os camponeses caem de joelhos e gritam não Ele é o dragão favorito da filha caçula de nosso barão. Se lhe cair uma só escama do lombo, o barão ateará fogo na nossa aldeia e arrancará nossa pele. Continuo cavalgando. Cada vez mais faminto. Procuro trabalho por toda a parte. Sim, trabalho existe. Mas de que tipo? Para um, capturar uma undina. Para outro, uma ninfa. Para outro, ainda, uma pantânama. Enlouqueceram de vez. Os vilarejos estão repletos de garotas, e eles querem seres sobrenaturais. Outro me pede que eu mate uma mecóptera e lhe traga um mocinho da mão dela, que, moído e misturado, a sopa se transforma em afrodisíaco. O que não é verdade, observou Jasker. Já experimentei e além de não sentir melhor alguma em meu desempenho sexual, a sopa ficou com gosto de meias cozidas, mas se as pessoas acreditam nessas bobagens, deveriam se dispor a pagar por elas. Só que não pretendo ficar matando mecopteras e outros seres indefesos. Então vai passar fome, a não ser que mude de profissão. Para qual? Qualquer uma. Torne-se sacerdote, por exemplo. Você com seus escrúpulos, sua moralidade, seu conhecimento da natureza humana e de todas essas coisas, daria um, um sacerdote tanto. O fato de não acreditar em divindades não deveria ser empecilho para você. Poucos sacerdotes acreditam. Torne-se sacerdote e pare de se lamurear. Não estou me lamureando, mas apenas constatando fatos. Jasker cruzou as pernas e olhou com interesse para a sola de seu sapato. Você me lembra um velho pescador que no fim da vida descobre que os peixes fedem e que a brisa marinha faz mal aos ossos. Seja consequente. Ficar choramingando com pena de si não vai melhorar nada. Se eu constatasse que acabou a demanda por poesia, penduraria o alaúde e me tornaria jardineiro. Passaria a cultivar rosas. Duvido muito. Você seria incapaz de uma renúncia dessas. Talvez fosse mesmo, concordou o poeta, ainda com os olhos fixos na sola. Mas a verdade é que nossas profissões são muito diferentes. A poesia e o som do alaúde jamais deixarão de ser procurados. Já o mesmo não pode se dizer de sua profissão. Vocês bruxos que lentem constantemente vão se privando do seu ganha-pão. Quanto melhor e mais eficientemente vocês trabalharem, menos trabalho terão no futuro. Afinal, seu objetivo primordial, a razão de sua existência, é um mundo sem monstros, calmo e seguro. Ou seja, um mundo no qual os bruxos sejam indispensáveis. É um paradoxo, não acha? É verdade. Antigamente, quando ainda existiam unicórnios, havia um grande número de jovens que preservavam a virgindade para poder caçá-los. Lembra-se? E os flautistas que encantavam ratos, as pessoas disputavam seus serviços a tapas. Mas eles acabaram desaparecendo por causa dos venenos descobertos pelos alquimistas, e da domesticação de gatos, furões e doninhas. Os bichinhos eram mais baratos e mais simpáticos, além de não consumirem tanta... cerveja. Percebeu a analogia? Percebeu. Então tire proveito da experiência de outros. Quando perderam o emprego, as virgens dos unicórnios mandaram as favas sua virtude, e alguma, algumas delas, para recuperar o tempo perdido mantendo a castidade, tornaram-se famosas pela técnica e ardor. Quanto aos encantadores de ratos, é melhor não seguir o exemplo deles, pois todos entregaram bebida e se tornaram alcoólatras. Tudo indica que chegou a vez dos brujos. Você não está lendo Roderick de Novembro? Se bem me lembro, no livro ele faz menção aos primeiros bruxos, aqueles que viajavam pelo mundo há uns 300 anos. Era uma época em que os camponeses saíam para ceifar em grupos armados. Os vilarejos eram protegidos por paliçadas triplas. As caravanas de mercadores mais pareciam exércitos armados até os dentes. E nos muros dos poucos burgos havia de noite catapultas prontas para disparar. E isso porque nós, seres humanos, éramos os intrusos. Aquelas terras pertenciam a dragões, mantícoras, grifos e alfisbenas, vampiros, lobisomens, quimeras e dermópteras. Era preciso tomá-las aos poucos, pedaço por pedaço, cada vale, cada floresta e cada prado. E se conseguimos isso, foi graças à inestimável ajuda dos bruxos. Só que esses tempos terminaram, Geralt, e nunca mais voltarão. O barão não permite que se mate aquele forcaúdo, porque ele deve ser o último dragãozinho num raio de mil milhas e já não amedronta ninguém, mas desperta compaixão e saudade do passado. O troll debaixo da ponte convive com o povo do vilarejo. Não é mais um monstro com o qual se costumava assustar as criancinhas, e sim uma relíquia, uma atração local, além de se revelar útil. E quanto às quimeras, mantícoras e anfisbenas? Escondem-se em florestas virgens e montanhas inacessíveis. Portanto, você mesmo constata que estou coberto de razão. Algo está chegando ao fim. Goste disso ou não. Não gosto de ouvir você repetindo lugares comuns. Não me agrada a expressão em seu rosto quando a as enumera. O que está se passando com você? Não o reconheço, Geralt. Com todos os diabos, vamos partir logo para o sul, para aquelas terras selvagens. Basta você dar cabo de um par de monstros para que sua neura passe. E ao que tudo indica, não faltam monstros naquelas bandas. Dizem que ali, quando uma velha está cansada da vida, vai sozinha e defesa colher lenha nas florestas. O resultado é garantido. Você deveria se estabelecer lá e ficar para sempre. Até deveria, mas não vou. Por quê? — Lá é mais fácil para um bruxo ganhar dinheiro. — É mais fácil ganhar. — Retruca o Geld, tomando mais um trago do garrafão. — Porém, muito mais difícil gastar. — Além disso, naquelas terras as pessoas só comem cevada e panço. — A cerveja tem gosto de mijo. — As garotas não se lavam. — E os mosquitos atacam os enxames. — se regalhou. Apoiando a parte de trás da cabeça nas lombadas de couro dos livros expostos na estante. Pansu e mosquitos. Isso me traz à memória nossa primeira expedição aos confins do mundo. Falou. lembra se nós nos conhecemos no festival de Goulet. E você me convenceu. Não, senhor. Foi você quem me convenceu. Precisava fugir de gulê a pleno galope porque a jovem que seduziu debaixo do estrado dos músicos tinha quatro irmãos que não eram de brincadeira. Eles o procuraram pela cidade toda, ameaçando envolvê-lo em piche e serragem. Foi por isso que você se agarrou a mim feito um carrapato. E você quase saltou das calças de alegria por ter encontrado um companheiro. Até então, durante suas viagens, podia no máximo conversar com seu cavalo. Mas você está certo. Nosso encontro foi exatamente como você descreveu. Naquela ocasião, eu, efetivamente, tinha de sumir por algum tempo. E o Vale das Flores me pareceu o lugar perfeito. Afinal, tratava-se, diziam, dos confins do mundo habitado. Da beira da civilização. Do ponto mais avançado da fronteira entre os dois mundos. Está lembrado? Sim, Jessica. Estou... os confins do mundo. Jasker, com dois canecos cheios de espumante e cerveja nas mãos, desceu cuidadosamente as escadas da taberna. Placemando em voz baixa abriu passagem entre as crianças curiosas que se aglomeravam em volta dele. Em seguida atravessou o pátio em diagonal, evitando pisar nas postas das vacas. Alguns camponeses haviam se reunido em torno de uma mesa na rua, junto da qual o bruxo conversava com o staroste do vilarejo. O poeta colocou os canecos na mesa e se acomodou. Notou de imediato que, durante sua breve ausência, a conversa não avançara nem uma polegada. — Sou um bruxo, senhor Starosh, repetiu mais uma vez Geralt, limpando restos de espuma dos lábios. — Não vendo nem compro nada. Não recruto jovens para o exército e não sei tratar cavalos que sofrem de mormo. Sou um bruxo. — É uma profissão. Explicou pela centésima vez, Jéssica. Um bruxo? O senhor está entendendo? Alguém que mata strigs e espectros. Ah, que chipa toda espécie de porqueira em troca de dinheiro. Entendeu? Ah, a testa do Starosh. Até então, enrugada pelo esforço mental, pareceu ficar mais lisa. Um bruxo? Vocês deveriam ter dito isso logo de início. Exatamente, confirmou Geralt. — Assim, pergunta o senhor, logo de início. — Existiriam tarefas para mim nesta região? — Ah! O Staroshi voltou a pensar com muito afinco. — Tarefas? Quer dizer, elementos? Vocês estão perguntando se aqui existem elementos? O bruxo sorriu e assentiu com a cabeça, coçando a pálpebra irritada pela poeira. — Sim, existem, concluiu Starosha após outro momento de profunda reflexão. — Basta vocês olharem para lá. Estão vendo aquelas montanhas? Ali vivem os elfos. É o reino deles. Seus palácios, digo-lhes, são de ouro puro. — Ah, meus senhores, os elfos. São de meter medo. Quem vai para lá nunca retorna. — Acredito, respondeu Geralt, frio. — E é exatamente por isso que não tenho a mínima intenção de ir lá. Jasker riu de maneira debochada, enquanto Staroche, como esperava Geralt, voltou a pensar por muito tempo. — Ah, disse por fim, pois é, há outros elementos, principalmente elementas. Com, com certeza vieram para cá do reino dos elfos. Os senhores nem podem imaginar quantas. É impossível contar, e a pior de todas as elementas é Moiria. — Não estou certo, pessoal? — O pessoal animou-se e cercou a mesa por todos os lados. — Moarir! — falou. — Sim, sim, o estarote está certo. Uma mulher pálida que invade as cabanas de madrugada e leva as criancinhas à morte. — Sem contar os trazgos acrescentou um soldado da guarda municipal. — Eles emaranham a cana dos cavalos nas cocheiras. — E os morcegos? —. Há morcegos e vilas. Por causa delas, nossa pele ficou toda empolada. Os minutos seguintes decorreram numa intensa enumeração dos monstros que atormentavam os habitantes. Fosse por seus atos ignóbeis, fosse por sua mera existência. Geralt e Jasker tomaram conhecimento de errantescos e mamuns que fazem com que um honrado camponês não consiga encontrar o caminho de volta para casa quando está embriagado. de Dermópteras, que voa à noite e suga o leite das vacas, de Cabeças, que correm pela floresta, sobre pernas de aranha, de Coboldes, com gorro vermelho, e, por fim, do ameaçador Lúcio, que arranca das mãos das mulheres a roupa lavada nos rios, e mais dia, menos dia, se lança sobre as mesmas mulheres. Também não foram poupados dos Comentários sobre a megera Naradjkova, que à noite voa num cabo de vassoura e de dia faz abortos, sobre o um moleiro que mistura a bela tá moída farinha e sobre um sujeito chamado Duda, que chamou de ladrão ou de safado capataz real. Geralt ouviu tudo pacientemente, balançando a cabeça com fingida atenção. E fazendo vez por outra uma pergunta, sobretudo a respeito das estradas e da topografia do terreno. Em seguida, ergueu-se e fez um sinal para Jaskier. — Fiquem em paz, boa gente! — falou. — Voltarei em breve, quando então decidiremos o que fazer. Os dois amigos partiram calados, cavalgando entre choupanas e cercas, acompanhados de latidos de cachorros e gritos de crianças. Geralt, disse Jasker, erguendo-se na cela e arrancando uma maçã de um dos galhos que se estendia por cima da, ce da cerca de um pomar. Você passou a viagem toda se queixando que está cada vez mais difícil encontrar trabalho. E agora, pelo que acabei de ouvir, poderia trabalhar até o inverno sem um minuto de descanso. Você ganharia um bom dinheiro e teria lindos temas para as minhas baladas. Diante disso, como explico o fato de estarmos seguindo em frente? — Pois saiba que eu não ganharia nem um centavo nesta região. — Por quê? — Porque não havia uma só palavra verdadeira em tudo o que eles disseram. — Como? — Nenhum dos seres que eles mencionaram existe realmente. — Você deve estar brincando! — exclamou Jasker, cuspindo um, carroço, um caroço e atirando o resto da fruta num cachorro que tentava morder a pata de seu cavalo. — Isso não pode ser verdade. e que observando atentamente aquelas pessoas, e se há uma coisa da qual eu entendo, é de gente. Estou convencido de que aqueles homens não estavam mentindo. É verdade, concordou Bruce. Eles não estavam mentindo e acreditavam piamente em tudo o que diziam. Mas isso não altera as coisas. O poeta ficou calado por um momento. — Nenhum daqueles monstros? Nenhum mesmo? — Não pode ser. Algum deve ter existido. Pelo menos um, admita. — Está bem. Admita a existência de um, com toda certeza. — Qual deles? — O morcego. Depois de ultrapassarem as últimas cercas, tomaram a estrada ladeada por amarelados campos de cousa e por ser aras de trigo ondulando sob o vento. Vindo no sentido contrário, cruzavam com muitas carroças carregadas. O bardo passou uma perna sobre o arção da cela, apoiou a laúde no joelho e ficou dedilhando as cordas, tocando nostálgicas melodias e acenando vez por outra para as isonhas e levemente vestidas jovens que caminhavam na beira da estrada, com ancinhos apoiados nos ombros robustos. Geralt falou repentinamente. Você tem de admitir que ainda existem monstros. Talvez não sejam tão numerosos quanto no passado. Talvez não fiquem escondidos atrás de cada árvore da floresta, mas existem. Por que então as pessoas inventam outros? E ainda? Por que eles acreditam neles? Você tem uma explicação para isso, afamado bruxo Geralt de Rivia? Ou será que nunca se interessou por essa peculiaridade? não só me interessei célebre poeta como tenho uma explicação para ela estou curioso aos homens agrada inventar monstros e monstruosidades com isso sentem-se menos monstruosos quando se embriagam são capazes de trapacear roubar bater na esposa deixar morrer de fome a velha vovozinha, matar a machadadas uma raposa pega numa armadilha ou ferir com flechas o último unicórnio do mundo Nessas horas, gostam de pensar que morrer, que adentra suas choupanas de madrugada, é muito mais monstruosa do que eles. Aí ficam com o um coração mais leve e acham mais fácil trocar, tocar a vida diante. Guardarei na memória o que você falou, Jasker falou após um momento de silêncio. Vou encontrar rimas adequadas e compor uma balada inspirada nessa teoria. pois faça isso, mas não espere por grandes aplausos. Apesar de cavalgar lentamente, em pouco tempo deixaram para trás as últimas choupanas do vilarejo e logo chegaram ao topo das colinas cobertas de vegetação. Diasca de deteve o cavalo, o cavalo e olhou em volta. Veja essa paisagem, Geralt. Não é linda? Um cenário idílico, um banquete aos olhos. O terreno tinha um suave declive na direção de um mosaico de vastos campos multicoloridos. No centro brilhavam, arredondados e uniformes, como folhas de trevo, os espelhos d'água de três lagoas circundadas por escuras faixas de pétalas. Traçava o horizonte uma enevoada e azul cinzenta linha de montanhas que se erguiam sobre o negro e irregular trecho de uma floresta. Vamos, Jasker! A estrada levava diretamente às lagoas. ao longo dos diques de açudes ocultos, por uma mineral e cheios de patos selvagens, cercetas, garças e mergulhões, que não paravam de grasnar. Era de estranhar a diversidade de espécies de aves diante dos visíveis sinais de atividade humana. Os diques eram bem cuidados e cobertos de feixes de ramos. Os canais estavam reforçados com pedras e toras de madeira. As comportas não mostravam sinais de ferrugem, e delas a água jorrava alegremente. Havia canoas e molhos no meio, dos juncos em volta das lagoas, das quais emergiam estacas com redes. Diasca virou-se de repente. — Alguém está vindo atrás de nós! — falou excitado. — Numa carroça. — Que coisa mais extraordinária! — zombou o bruxo, sem se dignar de olhar para trás. — Numa carroça... E eu que pensava que todos aqui viajassem montados em morcegos. Sabe de uma coisa? Rosnou o trovador. Quanto mais nos aproximamos dos confins do mundo, mais aguçado fica seu senso de humor. Tremo de medo só de pensar como isto vai acabar. Como os dois amigos cavalgavam lentamente, a carroça puxada por dois cavalos pigaços não teve dificuldade em alcançá-los. — Oh! — gritou o condutor da carroça. fazendo os cavalos parar logo atrás deles. Trajava uma samarra sobre a pele desnuda e seus cabelos chegavam até as sobrancelhas. Louvo os deuses, meus bons senhores! Nós também os louvamos? Respondeu Jasker, conhecedor dos costumes locais. Quando estamos dispostos a isso? Resmungou o bruxo. Meu nome é Urtical. anunciou o carreteiro. Fiquei observando sua conversa com o estaroste da pousada superior e sei que são bruxas. Geralt soltou as rédeas de sua égua, deixando-a comer capim à beira da estrada. — Ouvi — continuou o homem de Samarra — como o estaroste lhes contou uma porção de balelas. Notei a expressão no rosto dos senhores e não fiquei espantado com ela. Há muito tempo não ouvia tanta bobagem e mentira. Jasker deu uma risada, enquanto Geralt permaneceu calado, embora atento. O camponês chamado Urtical pigarreou. — O senhor não estaria interessado numa boa e interessante tarefa, senhor bruxo? Perguntou a Geralt. — Eu teria uma para o senhor? — E qual seria? — Não se deve tratar de negócios no meio de uma estrada. Vamos até minha casa, na pousada inferior. Lá estaremos mais à vontade. De todo modo, é para lá que os senhores estão se dirigindo. De onde vem tanta certeza? Do fato de não existir outra estrada e o focinho de seus cavalos apontar naquela direção, e não na de seu rabo. Jasker tornou a rir. E aí, Geralt? O que tem a dizer disso? Nada, respondeu o bruxo. Não é bom conversar na estrada. Portanto, vamos seguir em frente, prezado senhor Chical. Amarre seus cavalos na lateral da carroça e junte-se a mim, sugeriu o camponês. Vai ser mais confortável. Para que ralar o traseiro numa cela? A mais pura verdade. Subiram na carroça. O bruxo estirou-se confortavelmente sobre uma cama de fêmea. Jasker, parecendo temer sujar o elegante traje verde, acomodou-se na tábua que servia de assento. O Tikal estalou a língua pondo os cavalos em marcha, e o veículo avançou. Cruzaram uma ponte sobre um canal cheio de lotos e de outras plantas aquáticas, e atravessaram uma campina ceifada. Mas ao longe, até onde a vista podia alcançar, estendiam-se campos cultivados. Não dá para acreditar que estamos nos confins do mundo, no lugar em que termina a civilização. — Falou Jasker. — Olhe em volta, Garrett. O trigo parece ouro, e o milharal é tão alto que poderia ocultar um homem montado num cavalo. — E veja esses nabos. São enormes. — Você entende agricultura? — Nós, poetas, temos de entender de tudo — respondeu Jasker, com um ar pomposo. — Do contrário, comprometeríamos nossa reputação quando fôssemos escrever. É preciso estudar, meu caro, e muito. O destino do mundo depende da agricultura, e assim é bom entender desse assunto. A agricultura alimenta, veste, protege do frio, fornece diversão e apoia a arte. Acho que você exagerou com essa diversão e arte. Ah é? E de que é feita a vodka? Compreendo. Você não compreende coisa alguma. Aprenda. Olhe para essas florzinhas cor de violeta. São tremoseiros. Na verdade, isso aí é ervilhaca, intrometeu-se o Será que nunca viram um tremoseiro? Mas numa coisa os senhores têm razão. Aqui cresce, e com força, tudo o que se planta. E é por isso que chamam essa região de Vale das Flores. E foi por isso que se estabeleceram aqui nossos antepassados, depois de expulsar os elfos. — Vale das flores, ou seja, Val Platana! — falou Jasker, cutucando com o cotovelo o bruxo deitado sobre o feno. — Você ouviu? Eles expulsaram os elfos, mas não acharam necessário mudar o nome alfiano. — Que falta de imaginação! E como vocês convivem com os elfos, meu bom homem? Pelo que sei, as montanhas estão cheias, cheias deles. — Nós não nos misturamos. Eles ficam no seu canto e nós no nosso. É a melhor solução, disse o poeta. Não é verdade, Geralt? O bruxo não respondeu. Obrigado pela refeição. Agradeceu Geralt lambendo a colher de osso e deixando-a cair na terrinha vazia. Muito obrigado. E agora, se não se importar, vamos ao assunto. Pois não? Não. Concordou um Hurtical. O que acha, Doom? Doom, o ancião-mor da pousada inferior, um gigantesco homem com um olhar soturno, acenou para duas jovens. Elas tiraram imediatamente tudo da mesa e saíram do recinto, para o evidente desapontamento de Jaskier, que desde o primeiro momento não parou de lhe sorrir e de fazê-la soltar risadinhas embaraçadas com suas piadas de duplo sentido. —Soltou do ouvidos — falou Geralt, olhando pela janela da qual provinha os sons de machadadas e cerrotes. Não havia dúvida de que no pátio estava sendo executado algum trabalho com madeira, cujo cheiro de resina chegava até a sala. —Diga-me de que modo eu poderia lhe ser útil. Urtical olhou para dum. O decano do vilarejo assentiu com a cabeça e pigarreou. —Bem, o caso é o seguinte — começou — Temos aqui uma campina. Geralt deu um pontapé por baixo da mesa em Jasker, que já estava se preparando para soltar um de seus irônicos comentários. Uma campina, continuou Dum, Estou falando certo, vertical? Pois é. O fato é que ela ficou abandonada por muito tempo, até que recentemente nós a aramos e semeamos com cânhamo, lúpulo e linho. Trata-se de uma campina e tanto, digo aos senhores. Vai até a floresta. Então, não aguentou mais o poeta. O que aconteceu? Pois é. Dunn ergueu a cabeça e coçou-se atrás da orelha. Pois é. Um diabo vagueou por aquela campina. O quê? Surpreendeu-se Jasker. O que vagueia pela campina? Já disse. Um diabo. Que tipo de diabo? E de que tipo deveria ser? É um diabo. E basta? Não existem diabos. Não se intrometa, Jaskier. Falou calmamente, Geralt. Prossiga, senhor dono. Mas eu já disse. Um diabo. Sim, entendi. Geralt, quando queria, era capaz de demonstrar infinita paciência. Diga-nos qual é a sua aparência. De onde ele surgiu e em que atrapalha vocês. E, se possível... ponto por ponto. Uma coisa de cada vez. Pois é. Dom ergueu a mão nodosa e levantando um a um os dedos com grande dificuldade, começou a enumerar. Uma coisa após a outra. Poxa, como o senhor é inteligente. Então vamos lá. Sua aparência é a de um diabo. Exatamente como um diabo deve ser. De onde veio? De lugar nenhum. Patimbum. E quando olhamos... Um diabo. Já quanto a nos atrapalhar, quero dizer que, assim, ah, de verdade, ele não nos atrapalha demais. Em alguns casos, até nos ajuda. Ajuda? Riu Diasker, tentando tirar uma mosca de sua cerveja. O diabo? Não se intrometa, Diasker. Continue, senhor Dung. De que os ajuda aquilo que vocês chamam de... Diabo. Repetiu com ênfase o ancião. Ele ajuda de muitas maneiras. Fertiliza o solo, revolve a terra, extermina as topeiras, afugenta os pássaros, vela os nabos e as beterrabas. Ah sim, come as lagartas que se escondem no meio das folhas dos repolhos. Mas ao mesmo tempo acaba comendo também os repolhos. Deve ser só de brincadeira. O senhor sabe, uma das típicas brincadeiras de diabo. Jasker voltou a rir, e depois deu um peteleco no corpo da mosca encharcada de cerveja, acertando com ela um gato que dormia junto da lareira. O gato abriu um olho, e olhou com desaprovação para o bardo. E no entanto, falou calmamente o bruxo. Vocês estão dispostos a me pagar para que eu os livre dele, não é isso? Em outras palavras, vocês não querem tê-lo por perto. E quem, Dom O encarou soltunamente, gostaria de ter um diabo em sua terra natal? Essa terra doada pelo rei a nossos antepassados nos pertence e o diabo não tem direito algum a ela. Estamos nos lixando para sua ajuda. Por acaso não temos prazos? Além disso, senhor bruxo, ele nem mesmo é um diabo, e sim uma besta malvada, que com perdão da palavra tem tanta merda na cabeça que não é possível suportar. Nunca se sabe o que ele vai aprontar. Ora suja a água do poço, ora assusta uma garota afirmando que vai enrabá-la. Rouba nossos poucos pertences e mantimentos. Destrói e quebra coisas. Incomoda as pessoas. Escava os diques como se fosse um gambá ou um castor. Ele esvaziou completamente uma das represas e todas as carpas morreram. O filho da puta resolveu fumar cachimbo encostado numa merda. E transformou todo o feno no monte de cinzas Compreendo Interrompeu Geralt Quer dizer que ele trabalha Atrapalha a vida de vocês Não Dumba balançou negativamente a cabeça Não atrapalha Ele faz muitas jabruras Só isso Jasker virou-se para a janela Esforçando-se para não rir O bruxo permaneceu calado. Essa conversa não vai levar a nada, afirmou o até então calado urtical. Os senhores não são bruxos? Se são, então dêem um jeito nesse diabo. Ouvi claramente que estavam em busca de trabalho, lá na pousada superior. Pois podem encontrá-lo aqui. Nós lhe pagaremos o que for devido. Mas preste atenção. Não queremos que matem o diabo. Isso está fora de questão. O bruxo ergueu a cabeça e seus lábios se contorceram num sorriso asqueroso. Interessante. Falou. Diria até extraordinário. O que o senhor quer dizer com isso? Dun franziu as sobrancelhas. Que se trata de uma condição fora do comum. Qual a razão para tanta misericórdia? Ele não deve ser morto. Dun enrugou ainda mais a testa. — Porque naquele vale ele não deve ser morto, e basta, interrompeu o vertical. Os senhores devem apenas capturá-lo ou expulsá-lo para o mais longe possível. E, quando chegar a hora do pagamento, saberemos ser generosos. O bruxo ficou calado, sem parar de sorrir. — Então, negócio fechado? — perguntou Dumbo. — Gostaria antes de dar uma espiada nesse diabo de vocês. Os camponeses se entreolharam. — É um direito seu, respondeu Urtical, erguendo-se. — Podem procurá-lo. Ele costuma vaguear pelos arredores à noite, mas passa o dia no meio dos pés de cânimo ou dos velhos salgueiros, perto do pântano. Conseguirão vê-lo num desses lugares. Mas vamos apressá-los. Se quiserem descansar, fiquem à vontade. Não seremos mesquinhos a ponto de deixar... de oferecer todo o conforto e alimentação ditados pelas regras de hospitalidade. Passem bem. Geralt. que levantou-se do banco e olhou pela janela para os dois camponeses afastando-se da Choupana. Não entendo mais nada. Não se passou um dia desde o momento em que falávamos de monstros imaginários e você repentinamente decide se envolver na caçada a um diabo. E o fato de os diabos não passarem de uma invenção, de serem criaturas mitológicas, é de conhecimento de todos, exceto, claro, alguns camponeses analfabetos. O que significa seu inesperado entusiasmo? Conhecendo você, parto do princípio de que não resolveu degradar-se a ponto de aceitar esse serviço somente para nos garantir casa, comida e roupa lavada. Efetivamente. Respondeu Gerard fazendo uma careta. Tudo indica que você me conhece, cara trovador. Nesse caso, não consigo entender. E o que há para ser entendido? Que os diabos não existem? Urrou o poeta, despertando definitivamente o gato. Não existem. Os diabos não existem, com todos os diabos. É verdade. Sorriu Geralt. Só que eu, Jasker, nunca pude resistir à tentação de olhar para algo que não existe. Uma coisa é certa. Murmurou Bruce, bruxo, olhando para a emaranhada selva de cânhamos diante dele. O tal diabo não é bobo. De onde tirou essa conclusão? Interessou-se Diasker. Do fato de ele se esconder num no matagal intransponível? Qualquer lebre tem cérebro suficiente para isso. refiro me às propriedades específicas do cânhamo. Um campo de cânhamo tão extenso quanto esse emite uma poderosa aura contra a magia. Aqui a maior parte dos encantamentos seria inútil. Está vendo aquelas estacas um pouco mais adiante? É uma plantação de lúpulo, cujo pólen tem a mesma propriedade. Aposto que não é mera coincidência. O patife sente essa aura e sabe que está protegido. Diasca garreou e ajeitou as calças. Estou curioso. Diz, a testa por baixo do chapeuzinho. Para ver como você vai agir, Geralt. Nunca tive oportunidade de vê-la em ação. Aposto que conhece algo sobre a arte de caçar diabos. Estou tentando me lembrar de algumas baladas antigas. Havia uma sobre o diabo e uma mulher. Bastante indecente, mas engraçada. A mulher. Poupe-me a história da mulher, Jasker. Se é o que você quer... Eu apenas queria ajudar, só isso. E saiba que não se devem desprezar antigas baladas populares, pois elas contêm uma sabedoria acumulada por gerações. Por exemplo, na balada sobre um peão chamado iolop Feche a matraca, Jasker. Está na hora de pôr mãos à obra e fazer jus ao sustento e à roupa lavada. E o que você pretende fazer? Fussar um pouco nesse canhameiral. — Que original! — exclamou o trabador. — No entanto, pouco refinado. — E como você procederia? — De maneira inteligente, respondeu Jasker com empáfia. — Esperta, com uma batida, como numa caçada. — Faria o diabo sair do matagal e, uma vez em campo aberto, alcançá-lo ia com o meu cavalo E o pegaria com um laço. Não deixa de ser uma operação muito interessante e até factível. desde que você participe dela, já que teria de envolver pelo menos duas pessoas. Mas por enquanto não vamos caçar. Primeiro quero saber o que é esse tal diabo. E para tanto preciso vasculhar esse canhameiral. Ei! Ei! O Bart somente notou naquele momento. Você não trouxe sua espada? E para que precisaria dela? Também conheço baladas antigas. Nem a mulher, nem o peão chamado iolop usaram espada. Hum, o diásco em volta. E você acha que temos de nos enfiar até o centro desse matagal? Você não. Você pode voltar para o velarejo... E ficar aguardando meu retorno De jeito nenhum Protestou o poeta Perder uma ocasião dessas? Também quero ver o diabo E me certificar de que ele é realmente Tão assustador como descreveram Só perguntei se era Indispensável nos enfiarmos No meio desse emaranhado De pés de cânimo Porque vi que ali é uma trilha É verdade Falou Geralt Protegendo os olhos com a mão Há uma trilha. Vamos aproveitá-la. E se essa trilha for a do diabo? Seria até melhor. Não teríamos de andar tanto. Sabe de uma coisa, Geralt? Parou lá o bardo, seguindo o bruxo pela estreita e irregular trilha entre os pés de cânimo. Sempre pensei que o oh, diabo fosse apenas uma metáfora, inventada para ser usada como uma blasfêmia. Vá pro o diabo, com todos os diabos, o diabo que carregue. São expressões corriqueiras. Quando visitantes indesejados se aproximam, dizemos, Quem será o diabo que nos traz? Os doentes praguejam. Duvel royal. Quando algo lhes sai errado e chamam de duvel uma mercadoria que não presta. E na língua antiga há o provérbio. cujo significado é sei o significado pare de matraquear, Jasker Jasker calou-se tirou o chapeuzinho adornado com pena de garça abanou-se com ele e enxugou o suor da testa no canha-meiral reinava um ar pesado quente e úmido, qualidades potencializadas pelo forte cheiro da grama e das ervas daninhas em flor a trilha fazia uma curva à esquerda, terminando numa pequena clareira de grama pisoteada. Olhe, Jasker! Exatamente no centro da clareira repousava uma grande pedra achatada, sobre a qual havia algumas tigelas de barro bem arrumadas, e entre elas uma vela de banha queimada pela metade. Geralt notou, colados aos restos do sebo derretido e posteriormente solidificado, Vários grãos de milho e favas, assim como caroços e sementes de plantas conhecidas. Foi o que imaginei, murmurou. Eles trazem-lhe oferendas. Isso mesmo, afirmou o poeta, apontando para a vela. E queimam um coto de vela. Mas, pelo que vejo, alimentam-no com grãos, como se ele fosse um pintacilgo. Que droga! Isso aqui parece um chiqueiro. Tudo é grudento de mel e alcatrão. O que será? O restante da frase do bardo foi abafado por um alto emeaçador balido. No meio dos pés de cânhamo algo se mexeu, e no momento seguinte emergiu do matagal o mais estranho ser que Geralt já vira. A criatura tinha menos de uma braça de altura. olhos salientes, chifres retorcidos e barba de bode. Até sua boca, com beiços macios em constante movimento, trazia à mente a imagem de um caprino ruminando. A parte inferior do corpo era coberta por uma espessa penugem arruivada, que chegava até os cascos fendidos. Para completar, o estranho ser era dotado de uma longa cauda terminada num penacho pincelado, a qual ele agitava energicamente. ''Uk, uk'' latiu o um monstro, raspando o chão com os cascos. ''Que fazem aqui? Já para fora, para fora, senão vou lhes dar uma chifrada. Uk, uk'' ''Você já levou um pontapé na bunda, seu cabrito de merda?'' Não resistiu, Jasker. ''Uk, uk, bê'' baliu o chifróide. ''Não foi possível discernir se aquilo for uma negativa.'' uma confirmação ou um simples balido. Cálice, Jasker! — rosnou o bruxo. — Nem mais uma palavra. — Blé, blé, blé, blé! Gorgolejou furiosamente a criatura, como o que seu beijo superior se ergueu, revelando uma amarelada fileira de dentes equinos. — Uk, uk, uk! Blé, blé, blé, blé! — Concordo plenamente, falou Jasker, fazendo um sinal afirmativo com a cabeça. — O realejo e o sininho são seus. Quando for para casa, pode levá-los. — Pare com isso de uma vez por todas, sibilou Geralt. — Você está pondo tudo a perder. Mantenha suas estúpidas zombarias para você. — Zombarias! berrou o dando um salto. ZOMBARIAS! BÉ! BÉ! Quer dizer, que chegaram novos zombadores? Trouxeram bilhas de aço? Já vou lhes dar bilhas de aço, seus vagabundos. UQ! UQ! Então vocês estão com vontade de zombar. BÉ! Pois eis algumas zombarias para vocês. Tomem suas bilhas. Tomem! A criatura deu um salto e fez um movimento brusco com uma das mãos. Jasker soltou um grito de dor e sentou-se na trilha, apalpando a testa. A criatura baliu e brandiu novamente a mão. Geralt sentiu algo silvar junto de sua orelha. Tomem suas bilhas! Béééé! Uma esfera de aço com uma polegada de diâmetro acertou o ombro do bruxo, e a seguinte bateu no joelho de Jasker. O poeta proferiu um palavrão e se pôs em fuga. Geralt o seguiu. enquanto as pequenas esferas uniam sobre sua cabeça. — Uc, uc, be! gritou o estranho ser, voltando a saltitar. — Já vou lhes dar bilhas, zombadores de merda! Mais uma esfera se voou no ar. Jasker soltou um palavrão ainda mais indecente, colocando a mão na cabeça. Geralt atirou-se para o lado, no meio do canhameiral, mas não conseguiu evitar que um dos projéteis lhe acertasse a homoplata. Era preciso admitir que o diabo tinha ótima pontaria e, aparentemente, um inesgotável estoque de bilhas de aço. O bruxo tropeçando nos pés de cânhamo ainda pôde ouvir o ostentoso balido do triunfante diabo, imediatamente seguido pelo silvo de mais uma esfera metálica, por uma série de palavrões e pelo trópio de Jasker correndo pela trilha. Depois, tudo ficou em silêncio. Jasker apertou contra a testa uma ferradura previamente esfriada num balde de água. Não esperava por isso. Falou. Um simples aleijão cornudo com barbicha de bode botou você para correr como um fetelho. Me deu uma pancada na cabeça. Veja só o tamanho do galo. É a sexta vez que você o mostra para mim. Ele não ficou mais interessante do que na primeira. Como você é simpático. E pensar que eu achei estar seguro ao seu lado. Não lhe pedi que me seguisse no canhameiral. O que pedi foi que mantivesse essa sua língua atrás dos dentes. Você não quis me ouvir. Agora sofra. E em silêncio, por favor. Porque nossos anfitriões estão chegando. Utical e Dum adentraram à sala. Atrás deles, caminhando com passinhos miúdos, uma velhota de cabelos grisalhos retorcida como uma rosquinha, era conduzida por uma lourinha e terrivelmente magra adolescente. — Honoráveis senhores Dum e Utical — começou o bruxo. — Antes de sair daqui, perguntei-lhes se já tinham tentado fazer algo com aquele diabo, e os senhores responderam que não. Tenho razões para suspeitar de que não foi bem assim, e aguardo suas explicações. Os dois homens murmuraram entre si. Em seguida, Dung tossiu cobrindo a boca com o um punho e deu um passo à frente. O senhor perguntou mesmo. Pedimos perdão. Mentimos porque estávamos envergonhados. Quisemos ser mais espertos do que o diabo para obrigá-lo a ir embora daqui. E como fizeram isso? Neste vale, falou lentamente Dum, já viveram muitos monstros. Dragões alados, miriapodas terrestres, rixozeiros, aranhas enormes e todas as espécies de serpentes. E sempre procuramos em nosso livrão os meios de nos livrarmos daquelas porqueiras. Livrão? Que livrão? Mostra o livrão, vovozinha. O livrão, estou lhe dizendo, o livrão. Acho que vou ter um troço. Ela é surda, como uma porta. Lili, peça a sua avó que mostre o livrão. A jovem de cabelos louros arrancou um enorme livro das mãos enrugadas da velhinha e entregou-o ao bruxo. Nesse livrão, continuou o Dung, que está em nossa família desde tempos imemoriais, figuram remédios para todos os monstros, feitiços e prodígios que surgiram... O que estão por surgir no mundo? Geralt manuseou o pesado, gordurento e empoeirado volume. A jovem continuava parada diante dele, amassando nervosamente com as mãos seu aventalzinho. Era mais velha do que ele imaginara no início. Provavelmente se equivocara por causa de sua delicada silhueta. Tão diferente da robusta complexão das outras jovens do vilarejo, com certeza da mesma idade que ela. Colocou o livrão na mesa e abriu sua pesada capa de madeira. Veja isso, Jaskier. Runas primordiais. Avaliou o bardo, olhando sobre o ombro do bruxo e mantendo a ferradura encostada na testa. Uma escrita anterior à introdução do alfabeto moderno, ainda baseada em runas dos elfos e ideogramas dos gnomos. A sintaxe é hilariante, mas era como se falava aquela época. Como são interessantes essas águas fortes e luminuras! É muito raro encontrar algo assim, e quando se encontra é nas bibliotecas dos templos, e não num vilarejo nos confins do mundo. Por todos os deuses, como esse livro chegou às suas mãos, caros camponhos? Não vão tentar nos convencer de que sabem ler isso. Vovó? A senhora sabe ler runas primordiais? Ou melhor, a senhora sabe ler qualquer tipo de runas? — O que o senhor disse? A jovem de cabelos louros aproximou-se da velha e soprou-lhe algo no ouvido. Ler? A, a velhinha sorriu, mostrando gengivas desentadas. — Eu? — Não, meu amor. Essa arte eu não possuo. — Então podem me explicar. Falou Geralt em Tom Gélido, a e Urtical. — De que maneira vocês usam este livro sem saber ler runas? — A mulher mais velha do vilarejo sempre sabe o que está escrito no Livrão — respondeu soturnamente Dum. — E, quando sente que está chegando sua hora, transmite tudo o que sabe a uma jovem. — Como vocês mesmos podem ver, está chegando a hora de nossa velhinha, que escolheu a jovem Lily, para lhe ensinar o que sabe. — Mas, por enquanto, ainda é ela quem sabe mais. — Duas bruxas, uma velha e uma jovem — murmurou Jasker. — Se compreendem direito — disse Geralt, com espanto — a vovó conhece todo o livro de cor. — É isso mesmo, vovó? — Todo não, imagine — respondeu a velhinha, sempre com a ajuda de livro. — Somente o que está escrito debaixo das figuras. Geralt abriu o livro ao acaso. Numa página rasgada, vê a imagem de um porco malhado, com chifres em forma de lira. — Eis uma oportunidade para a senhora se jactar. — O que está escrito aqui? Perguntou apontando para o texto debaixo da imagem. Depois de observar atentamente as runas, a velhinha fechou os olhos. — Auroque cornudo ou tauro, recitou. — Chamado erroneamente de bisão pelos iletrados. — Possui chifres, que usa para ata-pasta. — — Muito bem, está certo. Falou o bruxo, virando algumas páginas pegajosas. — E aqui? Os doentes de nuvens e do vento são muitos. Uns chuva derramam, outros ventos sopram e outros ainda trovões provocam. Se quiserem a colheita deles proteger, peguem uma faca de aço nunca usada, três pitadas de excremento de rato, banha de garça real... Muito bem. Bravo. Hum. E aqui? O que é isto? A água forte mostrava um monstro sobre um cavalo. Tinha cabelos desgrenhados, olhos enormes e dentes ainda maiores. Segurava na mão direita um longo espadão e na esquerda um saco com moedas de ouro. Bruxeador, disse a velha, por alguns chamados de bruxo. — Invocá-lo é muito perigoso, embora seja preciso, pois se nada contra monstros e pragas puder, o bruxeador poderá. No entanto, tomar cuidado é preciso. — Basta! — murmurou Geralt. — Basta, vovózinho. Obrigado. — Não, não! — protestou Jasker, com um sorriso malicioso. — Esse livro é muito interessante. — Continue, por favor, vovó. Continue. Tomar cuidado é preciso para não encostar no bruxeador, porque isso sérias queimaduras pode causar. E dele esconder donzelas, porque acima de todas as medidas o bruxeador lascivo é. A descrição coincide perfeitamente, riu o poeta. Enquanto Geralt parecia notar um sorriso disfarçado no rosto de Lily, embora muito ganancioso e ávido por ouro lhe seja, continuou a velha, com os olhos semicerrados, não se deve lhe dar mais do que por um afogado uma moeda de prata, por um gatolaco duas moedas de prata, por um bampiro quatro moedas de prata. bons tempos aqueles, suspirou o bruxo. — Obrigado, vovó. Agora mostre-nos onde se fala aqui de diabos e o que sobre diabos o livro revela. Dessa vez gostaria de ouvir mais, já que em saber das medidas contra ele, por vocês tomadas, estou curioso. Cuidado, Gerald, gargalhou Jasker. Você está começando a falar com eles. Como eles. Esse linguajar é muito contagioso. A velhinha contendo com dificuldade o tremor das mãos virou algumas páginas. O bruxo e o poeta se inclinaram sobre a mesa. Com efeito, a água forte mostrava a figura do atirador, de bilhas. Cornudo, peludo, com cauda e um sorriso malicioso nos beiços macios. O diabo, recitou a velhota, também chamado de salgueiro ou silvano. As propriedades e animais domésticos é muito perverso e incômodo. Quem quiser da região expulsá-lo deverá agir de, da maneira seguinte. — Ora, ora! — murmurou Jasker. — Pegue de nozes um punhado — prosseguiu a velhota, deslizando o dedo pelo pergaminho. — Depois de bolinhas de ferro outro punhado. De mel um odre, de alcatrão outro. De sabão cinzento um pote, de requeijão outro. Para a morada do diabo, vá à noite e as nozes comece a comer. O diabo, que é guloso, aparecerá e perguntará se as nozes são gostosas. É o momento de as bolinhas de ferro lhe dar. Malditos! Osnojasker, que vocês morro de peixe negra! Quieto! Falou Geralt. Por favor, vovó, continue. com os dentes quebrados, o diabo vendo o mel, vai querer bebê-lo. Aí dele o alcatrão. Você mesmo requeijão, comendo. Daí a pouco ouvirá a barriga do diabo ressoar com ruídos estranhos, mas finja que nada ouviu. E quando o diabo quiser de requeijão comer um pouco, dê-lhe o sabão. Depois do sabão, o diabo não terá mais como resistir. — Vocês chegaram a lhe dar sabão? Perguntou Geralt a Doom e Hurtical. Que nada, gemeu o Mal chegamos às bolinhas. O senhor nem pode imaginar o que ele fez conosco quando mordeu uma delas. — E quem lhes mandou? exclamou Jasker. — Dar tantas bolinhas para ele. O livro diz que devem ser apenas um punhado, e vocês, em vez disso, um saco daquelas bolinhas deram. Vocês para ele... missão suficiente para mais de dois meses fornecer seus tolos cuidado sorriu bruxo você está caindo no jargão deles isso é contagioso obrigado Geralt ergueu repentinamente a cabeça fixando os olhos nos da jovem parada ao lado da velhota Lily não os abaixou, eram claros incrivelmente azuis porque vocês fizeram ferendas de grãos ao diabo Indagou com voz severa. Afinal, é evidente que ele é herbívoro. Lily não respondeu. Eu lhe fiz uma pergunta, minha jovem. Não tenha medo de responder. O fato de falar comigo não enfeia ninguém. Não lhe pergunte nada, senhor. Falou o com visível embaraço na voz. Lily, ela é meio esquisita. Não vai lhes responder e os senhores não devem forçá-la. Geralt continuava com os olhos fixos, no, fixos nos de Lily, e ela continuou sustentando seu olhar. O bruxo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, chegando até a nuca. —Por que vocês não atacaram o diabo com forças enforcados? Perguntou, erguendo a voz. —Por que não lhe prepararam uma armadilha? Se quisesse em sua cabeça de bode, já estaria há muito tempo espetada numa estaca, assustando gralhas. Alertaram-me para não matá-lo. Por quê? Foi você quem os proibiu, não foi, Lily? Doom levantou-se do banco. Era tão alto que sua cabeça quase tocava o teto da cabana. Saia daqui, garota. Osnou. Pegue a velha e saia daqui. Quem é ela, senhor Doom? Perguntou Geralt assim que a porta se fechou atrás de Lily. Quem é essa jovem? Por que ela lhes desperta mais respeito do que este maldito livro? Não lhe interessa. respondeu dum lançando um olhar sem o um mínimo sinal de boa vontade ao bruxo. — Vocês perseguem mulheres sábias em suas cidades e queimam-nas em fogueiras, pois saibam que isso nunca ocorreu aqui, nem ocorrerá. — O senhor não me compreendeu, falou friamente o bruxo. — Por que não me esforcei para isso? — Ousnou Doom. — Pude perceber, esmungou Geralt, também não fazendo nenhum esforço para parecer cordial. Mas é preciso que compreenda uma coisa fundamental, senhor Dum. Ainda não estamos unidos por nenhum tipo de acordo e não me comprometi com vocês em nada. Portanto, não tem base alguma para afirmar que contratar um bruxo para por uma ou duas moedas de prata fazer aquilo do que vocês não são capazes ou não querem ou ainda não lhes é permitido. Pois saiba que não é bem assim, senhor Dum. Vocês ainda não conseguiram comprar os serviços de um bruxo E não creio que vão conseguir. Certamente não diante de sua má vontade em tentar compreender. Dun permaneceu calado, medindo Geralt com um olhar soltono. Urticalp garreou, agitou-se no banco, arrastou as sandálias rústicas no chão de terra batida e ergueu-se. Senhor bruxo, não fique aborrecido. Vamos contar-lhe tudo, não é, Dun? O decano do vilarejo fez um movimento de aprovação com a cabeça e sentou-se. Quando estávamos vindo para cá, começou Ortical. Os senhores devem ter notado como tudo aqui cresce, como são ricas nossas colheitas. É difícil, se não impossível, encontrar um lugar como este. Por causa disso, nossas mudas e nossos grãos são muito importantes. Nós os usamos para pagar tributos, vender e até trocar por outras mercadorias. O que isso tem a ver com o diabo? Muito. No início ele só nos incomodava com travessuras de mau gosto, mas um dia passou a roubar grãos em grande escala, então decidimos levar para ele pequenas quantidades de diversos grãos que colocávamos naquela pedra no meio dos pés de cânimo, acreditando que se saciaria e nos deixaria em paz, que nada, ele continuou roubando, cada vez mais. E quando começamos a esconder nossos estoques em armazéns e até em choupanas, trancadas a sete chaves, ele ficava furioso. Meus senhores. E o rava Balia, o Ivava, o Kiuk, e quando ele faz o Kiuk, é melhor dar no pé. Ele ameaçava que os enrabaria. Completou Diasker com um sorriso obsceno. Também isso, confirmou Tikal. Mas andou fazendo outro tipo de ameaças, como já não tinha como roubar Ele passou a exigir que pagássemos um tributo. ordenou que lhes devássemos sacos e mais sacos de grãos e de outras mercadorias. Aí nós realmente ficamos aborrecidos e chegamos a planejar dar uma surra naquele bundão rabudo. Mas o campone pegarreou e abaixou a cabeça. Pare de enrolar, falou repentinamente Dum. Nós não avaliamos corretamente o bruxo. Portanto, agora lhe conte tudo, Artical. A velha nos proibiu de surrar o diabo, disse depressa Hurtical. Mas nós sabemos muito bem que quem deu essa ordem foi Lily, porque a velhota, a velhota só diz o que Lily lhe manda. E nós, o senhor mesmo notou, senhor bruxo, nós obedecemos. Notei. Geralt contorceu os lábios no sorriso. A velhota só sabe tremer e balbuciar um texto que não compreende. No entanto, vocês olham para a jovem de boca aberta, como se ela fosse a estátua de uma deusa. Evitam seu olhar, mas tentam adivinhar seus desejos. E seus desejos são considerados ordens. Quem é essa Lily? Pois o senhor já adivinhou, senhor bruxo. Ela é uma profetisa, portanto uma versada. — Mas, por favor, não conte a ninguém. Se isso chegar aos ouvidos do administrador local, ou que os deuses nos livrem a voz do príncipe regente, não precisa se preocupar — respondeu Geralt em tom sério. — Sei do que se trata e não vou traí-los. As estranhas mulheres e raparigas chamadas de profetisas ou versadas, que viviam em muitos vilarejos, não gozavam de grande simpatia entre os nobres que cobravam tributos e lucravam com a agricultura. Os camponeses sempre as consultavam em quase tudo, acreditavam nelas cega e ilimitadamente, e era nisso que exidia o problema, uma vez que as decisões tomadas com base em tais conselhos costumavam ser conflitantes com a política de senhores e governantes. Geralt ouvira relatos de casos bastante radicais e incompreensíveis. completo extermínio de rebanhos de animais reprodutores, interrupção de semeaduras ou colheitas, e até migração de vilarejos inteiros. Diante disso, os governantes opunham-se a essas superstições, frequentemente exagerando nos meios de seu combate. E assim, os camponeses logo aprenderam a esconder as versadas, mas nunca deixaram de seguir seus conselhos, pois um fato ficará patente com o passar do tempo, o de que, em longo prazo, As versadas sempre tinham razão. Lili não permitiu que matássemos o diabo. Continuou o vertical. que fizéssemos o que mandava o livrão. Como senhores sabem, isso não deu certo. Já tivemos problemas com o administrador. Quando lhe entregamos menos grãos do que o previsto em pagamento de tributo, ele abriu a boca e se pôs a esbravejar e ameaçar. E não tivemos coragem de lhe falar sobre o diabo. porque o administrador é um homem muito sério, pouco dado a brincadeiras. Foi quando os senhores apareceram. Perguntamos a Lili se podíamos contratá-los. E ela? Respondeu para o intermédio da velha, que teria de olhar para vocês antes. E olhou. Olhou. E os aceitou. Nós sabemos reconhecer o que ele aceita e o que não aceita. Ela não disse uma só palavra para mim. Ela nunca disse uma só palavra a ninguém, exceto a velhota. Mas, se não tivesse aceitado vocês, não teria entrado na sala. Hum, murmurou Geralt. Eis aqui é algo muito interessante. Uma profetisa que, em vez de fazer profecias, se mantém calada. Como ela veio parar nesse vilarejo? Não sabemos, senhor Bruce, respondeu dom Mas com a velhota, conforme se se lembram os anciões, também foi assim. A velhota anterior a ela adotou uma jovem pouco falante surgida ninguém sabe de onde. E tal jovem é hoje nossa velhota atual. Meu avô dizia que as velhotas se renovam dessa maneira, como a lua no céu, que em cada ciclo torna-se nova. Não ria, por favor. Não estou rindo, disse Geralt, meneando a cabeça. já vi coisas demais para achar graça nesse tipo de esquisitices. tão pouco tenho intenção de meter o nariz nos assuntos de vocês senhor do minhas perguntas têm por fim estabelecer o vínculo entre lily e o diabo imagino que vocês mesmos já se deram conta de que esse vínculo existe portanto se desejam manter uma boa relação com sua profetiza só posso lhe sugerir um meio de lidar com o diabo aprender a gostar dele — Na verdade, senhor bruxo — falou vertical não se trata somente do diabo. Lili não nos permite magoar quem quer que seja, nenhum ser. — O que era de se esperar? — observou Jasker. — As profetisas das vilarejas provêm do mesmo tronco dos druidas. E um druida é um ser que chega a desejar bom apetite a uma motuca que acabou de lhe chupar o sangue. — O senhor está certo. Sorriu levemente o Chical. Acertou na mosca. Foi o que se passou com os javalis que andaram escavando nossas hortas. Olhem pela janela. Nossas hortaliças parecem uma pintura. E o que aconteceu? Encontramos um jeito. E nem sabe o qual. O que os olhos não veem o coração não sente. Deu para compreender? Sim. Memorou Geralt. E como? Mas não se aplica a esse caso. Independente de Lily, esse diabo de vocês é um Silvano. Um ser raríssimo, muito racional. Não posso matá-lo. Meu código de conduta não permite. Se ele é tão racional, falou Doom, tente fazê-lo raciocinar. É isso mesmo, animou-se Como o diabo é dotado de razão, ele rouba os grãos racionalmente. E o senhor, senhor Bruce, poderia descobrir porquê. Afinal, ele não vai comê-los, pelo menos não tantos. Então, para que ele quer todos esses grãos? Será que somente para nos chatear? Qual é a intenção dele? Descubra isso e o expulse daqui com um de seus métodos de bruxo. O senhor faria isso? Vou tentar. Decidiu, Geralt. Mas... Mas o quê? O livrão de vocês está ultrapassado, meus caros. Perceberam onde quero chegar? — Na verdade, murmurou Dum, não muito. — Pois vou lhes explicar. Se o senhor e o senhor Dum e o senhor Utical imaginaram que minha ajuda lhes custaria uma ou duas moedas de prata, estavam redondamente enganados. —Ei! Do matagal emanaram sussurros de folhas furiosos o uki e estalos de galhos partidos. —Ei! Repetiu o bruxo, prudentemente escondido. —Apareça, seu salgueiro! —Salgueiro é você! —Ah, é? —Então como devo chamá-lo? —De diabo? —Diabo é você! O chifróide expôs a cabeça para fora do canhameiral, arreganhando os dentes. O que você quer? — Conversar um pouco. — Você deve estar brincando. Acha que não sei quem é você? Aqueles campões o contrataram para me expulsar daqui, não é verdade? — É verdade, admitiu Geralt, sem pejo algum. — E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Quem sabe, se não poderemos chegar a um acordo? Ah, então é isso. Baleu o diabo. Você gostaria de se livrar de mim ao menor custo possível? Sem nenhum esforço? pé comigo não. Viver a vida, meu bom homem, é competir. Ganha quem for melhor. Se quer de mim, então prove que é melhor. Em vez de conversa, uma competição. O vencedor ditará as condições. Propõe uma corrida. Daqui até a velha... Casuarina, lá no Dick. Não sei onde fica o Dick, muito menos a velha Casuarina. Se você soubesse, eu não teria proposto essa corrida. Gosto de competir, mas não de perder. Percebi. Não, não vamos apostar uma corrida. O dia está muito quente. É uma pena. Então, que tal encontrarmos uma forma de competir? Perguntou o diabo mostrando os dentes amarelos. Você conhece o jogo quem urra mais alto? Eu urro primeiro. Fecha os olhos. Eu tenho outra proposta. Soltou do ouvidos. Você partirá daqui sem competições, corridas ou urros. De livre vontade e sem ser forçado de maneira alguma. — Pode enfiar essa proposta no Diabel Ars, respondeu o diabo, demonstrando o conhecimento da língua antiga. — Não pretendo partir para outro lugar. Gosto daqui. — É que você aprontou demais. Exagerou nas travessuras. — Dovexais com minhas travessuras, falou Silvano, revelando que dominava também a língua dos gnomos. Sua proposta vale tanto quanto de Walshais. Não tenho a mínima intenção de sair daqui, a não ser que você me vença em um jogo qualquer. Quero uma chance? Já que não gosta de jogos que envolvam força física, vamos brincar de adivinhar. Vou lhe propor um enigma simples, e se você conseguir solucioná-lo, irei embora. No entanto, se não conseguir, vou permanecer e você partirá. Faça um esforço mental, porque, adivinha, não é das mais fáceis. E antes que Geralt tivesse tempo para protestar, o diabo baliu. Bateu com os cascos, varreu o chão com a cauda e recitou. Uma flor rosa, por vale umedecida, com um longo caule e cheio de cachos. Cresce em solos fofos, perto de riachos. Se mostrada a um gato, será logo comida. Então, o que é? Adivinhe. Não tenho a mais vaga ideia. Admitiu indiferentemente o bruxo, não se esforçando nem um pouco para adivinhar a resposta. Ervilha de cheiro? Não, você perdeu. E qual é a resposta correta? O que tem hum, cachos umedecidos? —O repolho? —Ouça aqui, Rosno Geralt, você está começando a me dar nos nervos. —Eu lhe avisei, riu e o diabo, que adivinha não seria fácil. Paciência, eu ganhei e, portanto, permaneço aqui, enquanto você vai embora. Despeço-me friamente do senhor. —Um momento, falou o bruxo, enfiando discretamente a mão no bolso. —E a minha adivinha? Não tenho direito a uma revanche? — Não, protestou o diabo. — Por que deveria ter? — Eu poderia não acertar a resposta. — Você me toma por idiota? — Não, respondeu Geralt, meneando a cabeça. — Eu o tomo por um palerma malicioso e arrogante. Daqui a pouco vamos nos divertir com um novo jogo que você não conhece. — Ah, finalmente! E que jogo seria esse? — O jogo se chama — respondeu o bruxo devagar. — Não faça a outros o que não quer que lhe façam. — Você não precisa fechar os olhos. Geralt inclinou-se repentinamente. A bilha de aço silvou no ar e com toda a força acertou o diabo bem no meio dos cornos. O estranho ser desabou como se tivesse sido fulminado por um raio. O bruxo atirou-se sobre ele e agarrou uma das pernas peludas. O Silvano baliu e esperneou. Geralt protegeu a cabeça com um antebraço, mas mesmo assim chegou a ver estrelas, porque o diabo, numa indecorosa postura, escoiceava como uma mula furiosa. O bruxo tentou em vão imobilizar seus cascos. O chifróide agitou-se, apoiou os braços no chão e desferiu mais um coice, dessa vez diretamente na testa de Geralt. que soltou um palavrão ao sentir a perna do, di do diabo escapar-lhe das mãos. Os dois contendedores, desvencilhando-se um do outro, rolaram pelo chão em direções opostas, derrubando caules e se emaranhando nos pés de cânion. O primeiro a serguer se foi o diabo, que abaixou a cabeça com chifres. No entanto, Geralt, também já de pé, desviou-se do ataque, agarrou o Silvano pelos chifres, puxou com força e o derrubou. Em seguida, ajoelhou sobre ele, comprimindo-o contra o solo. O diabo baliu e lhe cuspiu de tal maneira nos olhos que não teria envergonhado um camelo sofrendo de Cialorreia. O bruxo recuou instintivamente, mas sem soltar os chifres do diabo. Este, querendo livrar a cabeça, deu um coice simultâneo com os dois cascos e, ainda mais extraordinário, acertou os dois. Geralt soltou outro palavrão. Porém, não relaxou o aperto das mãos nos chifres. Ergueu o Silvano do chão, encostou-o nos caules de cânhamo e desferiu-lhe um possante pontapé no joelho peludo. Em seguida, inclinou-se sobre ele. Ele deu uma cusparada em um dos ouvidos. O chifróide soltou um uivo, cerrando com um estalo os dentes rombudos. — Não faça a outros! — falou o bruxo ofegante. O que não quer, que lhe façam. Continuamos jogando? Blé, blé, blé, baliu o diabo, cuspindo copiosamente ao mesmo tempo. Mas como Geralt continuava segurando seus chifres e empurrando sua cabeça contra o chão, as cusparadas acabavam atingindo seus cascos, que remexiam a terra de modo convulsivo, erguendo nuvens de poeira e restos de grama. Os minutos seguintes se passaram numa intensa troca de insultos e pontapés. Se no meio dessa situação houvesse algo que pudesse alegrar o bruxo, seria exclusivamente o fato de ninguém poder vê-lo, pois a cena era ridícula. O ímpeto do pontapé seguinte separou os adversários, arremessando-os em direção oposta para dentro do canhameral Mais uma vez, o diabo foi mais rápido do que Geralt. Ergueu-se de um pulo e correu, mancando claramente. O bruxo, bufando e enxugando o rosto, partiu em seu, seu encalço. Atravessaram toda a extensão do canhameiral e penetraram nos campos de lúpulo. Geralt ouviu o som de um cavalo galopando, um som que lhe aguardava. — Aqui, Jaskier! Aqui! — gritou. — No meio do lúpulo! Mal viu diante de si o peito de um cavalo. Foi atropelado. A queda o deixou atordoado. mas mesmo assim conseguiu rolar para cima das estacas da plantação de lúpulo, evitando os cascos do cavalo. Ergueu-se agilmente, porém, no mesmo instante, foi atingido por outro cavaleiro e voltou a cair. Depois, sentiu alguém desabar sobre ele e lhe comprimir o corpo contra o solo. Em seguida, houve um brilho intenso e uma aguda dor na parte de trás do crânio. E escuridão. Sua boca estava cheia de areia. Quando quis cuspi percebeu que estava caído com o rosto virado para o chão. Ao tentar se mexer, notou que estava amarrado. Ergueu levemente a cabeça. Ouviu vozes. Estava deitado na trilha de uma floresta, junto do tronco de um pinheiro. A cerca de vinte passos de distância, pastavam alguns cavalos desencilhados. O bruxo via-os apenas parcialmente, semi cultos pelas densas folhas de samambaias, mas teve certeza de que um dos animais era o alazão de Jasker. — Três sacos de milho, ouviu. — Ótimo, Tork. — Você saiu-se muito bem. — E isso não é tudo. Falou uma voz parecida com um balido, que somente podia ser a do diabo. — Olhe só para isso, Galar. Parece feijão, mas é totalmente branco. E como é enorme? E isto aqui é causa. Eles extraem o óleo dela. Geralt fechou os olhos firmemente e voltou a abri-los. Não, não era um sonho. O diabo e Galar, seja lá quem ele fosse, conversavam em língua antiga, a língua dos elfos. Só que as, pa as palavras milho, feijão e causa foram ditas em linguagem comum. —E isto, o que é? — perguntou o tal Galá. —Linhaça, a semente do linho. O linho é usado para fazer camisas. É muito mais barato do que seda, além de mais resistente. Ao que parece, o processo de fabricação do tecido é bastante complicado, mas pode deixar que me informarei de tudo, tintim por tintim. —Tomara que o linho não apodreça com a cousa — queixou-se Galá, sempre se expressando naquele esquisito... Volapuk Tente arrumar novas sementes de cousa, Torque Pode deixar, baliu o diabo Sem problema Lá isso cresce em quantidades enormes Vou trazê-las, conte comigo E mais uma coisa, falou Galar Descubra finalmente em que consiste a tal alternância tripla Geralt ergueu a cabeça com cuidado, tentando se virar Geralt — Ouviu um sussurro. — Você voltou assim? — Jasker. Sussurrou o bruxo de volta. — Aonde nós? O quê? Jasker apenas soltou um gemido abafado. Geralt perdeu a paciência. Fez um esforço desesperado e conseguiu virar-se de lado. No centro da clareira estava o diabo, que, como agora o bruxo sabia, tinha o um sonoro nome Torky. Estava colocando no dorso dos cavalos, bolsas, sacos e fardos. ajudava nessa tarefa um homem esbelto e alto, que somente podia ser Galar. Ao ouvir os movimentos de Geralt, o homem virou-se em sua direção. Seus cabelos eram escuros, de tom azul marinho. Tinha feições bem delineadas, grandes olhos brilhantes e orelhas pontudas. Galar era um elfo, um elfo das montanhas, um puro sangue. Ayn Seed, representante do povo antigo. Ele não era o único elfo ao alcance da vista. Havia mais seis sentados à beira da clareira. Um remexia nas bolsas de Jasker, outro dedilhava as cordas do laúde do travador, e os restantes, aglomerados em torno de um saco aberto, entretinham-se devorando, com afã, cenouras e nabos crus. Vá nada em falou Galar, indicando os prisioneiros com um movimento da cabeça. Vedrai! Enle! Torque deu um pulo e baliu. Não, Galar, não! Filavandrel proibiu. Você esqueceu? Não, não esqueci, respondeu Galar, colocando mais dois sacos no lombo de um dos cavalos. — Mas precisamos nos certificar de que eles não conseguiram folgar os nós das cheiras de couro com as quais os amarramos. — O que vocês querem? — gemeu o trovador. Enquanto um dos elfos, comprimindo-o contra o solo com o joelho, verificava os nós. — Por que nos amarraram? O que querem? — Sou Jasker um pôr. Geralt ouviu o som de uma pancada, virou-se para o outro lado e girou a cabeça. A elfa que estava de pé diante de Jasker tinha olhos negros e cabelos cor de graúna, que lhe caíam sobre os ombros com duas pequenas tranças circundando parte da cabeça na altura das têmporas. Vestia casaquinho de couro curto sobre camisa de cetim verde, folgada, e calças justas enfiadas em botas de montaria. Os quadris estavam envoltos por um multicolorido pano que lhe chegava à metade das coxas. Keglossi indagou, olhando para o bruxo e brincando com a empunhadura da adaga presa a seu cinto. Que pavien el-yá. nel Negou ele. Tien pavien, I seed. Você ouviu isso? exclamou a elfa, virando-se para o companheiro. Um alto seed... que, sem se preocupar em examinar os nós de Geralt, dedilhava o alaúde de Jasker com expressão de desinteresse no rosto alongado. — Você ouviu, Vanadine? O homem macaco sabe falar, e sabe até ser insolente. Vanadine deu de ombros, fazendo farfalhar as penas que adornavam seu casaco. — Mais uma razão para mudar lo Toroviel. A elfa inclinou-se sobre Geralt. Tinha longos cílios, pele anormalmente pálida e lábios ressecados e rachados. Um longo colar de pedacinhos de pétala dourada, esculpidos e enfiados no cordão, dava várias voltas em torno de seu pescoço. Vamos lá, homem macaco. Diga mais alguma coisa, sibilou. Vamos ver no que é capaz essa sua laringe acostumada somente a latir. E desde quando você precisa de um pretexto? Retrucou o bruxo. virando-se com esforço e cuspindo a areia que se acumulara em sua boca. Para agredir alguém que está amarrado? Basta sem nenhum pre pretexto, pois pude perceber que gosta disso. Vamos, libere seu instinto agressivo. A Elfa imperdigou-se. Já tive a oportunidade de soltar meu instinto agressivo em você, e isso quando não estava amarrado, falou. Fui eu que o atropelei com o cavalo. Ele dei uma pancada na cabeça e saiba que também acabarei com você quando chegar a hora. O bruxo não respondeu. O que mais gostaria é de lhe enfiar lhe uma faca de perto, olhando em seus olhos, continuou ela. Mas o problema é que você, humano, fede demais. Acho que vou matá-lo com uma flechada. Pois faço o que você achar melhor, disse o bruxo dando de ombros. — Não creio que poderá errar um alvo amarrado imóvel, prezada a em Cid. Toruvel plantou-se diante dele com as pernas abertas, inclinou-se e mostrou os dentes brilhantes. — E não errarei — silvou. — Consigo acertar tudo o que quero, mas você pode estar certo de que não morrerá com a primeira flechada, nem com a segunda. Farei o possível para que sinta que está morrendo. Só não se aproxime tanto. Geralt fez uma careta de nojo. Porque você fede muito. aí am Cid. A elfa recuou, balançou os estreitos quadris, tomou o impulso e desferiu um violento pontapé na coxa do bruxo. Geralt, percebendo o local que seria atingido pelo chute seguinte, encolheu-se e tentou virar o corpo. Conseguiu, mas o pontapé acertou na bacia. Vanandain observava a cena, acompanhando os chutes com fortes sacotes nas cordas do alaúde. — Deixa-o em paz, Toruvel. — Baliu o diabo. — Enlouqueceu? — Calar. Onde é parar com isso? — Taesse! — Gritou a elfa, chutando o bruxo mais uma vez. O alto Cid acionava com tanta força as cordas do Alaúde que uma delas se rompeu, soltando um gemido prolongado. — Basta! Parem com isso, por todos os deuses! berrou Jasker, debatendo-se no meio das tiras de couro que o mantinham preso. — Por que você está me tratando tanto, estúpida jovem? Deixe-o em paz. — E quanto a você, deixe também em paz, meu Alaúde. Toruvel voltou-se para ele com um sorriso desagradável nos lábios rachados. Um músico, rosnou. Um humano e, no entanto, um músico. Um alaudista. Sem dizer uma palavra, tirou o instrumento das mãos de vanadai e bateu com ele violentamente contra o tronco do pinheiro. O alaudi se em pedaços envoltos em, em cordas, que a elfa tirou no peito de Jasker. Você deveria soprar um cor no seu selvagem, em vez de tocar um alaúde. O rosto do poeta adquiriu uma palidez mortal, e seus lábios tremeram. Geralt, sentindo uma onda de fúria crescendo no peito, conseguiu atrair com seu olhar os olhos negros de Turuviel. — Está olhando o que, seu homem macaco imundo? — perguntou ela, inclinando-se sobre o bruxo. — Quer que eu vaze seus olhos reptilianos? O colar da elfa balançava a uma distância mínima do rosto de Geralt, que, num gesto repentino, ergueu suficientemente a cabeça para alcançá-lo com os dentes, dar-lhe um puxão e, encolhendo as pernas, virar o corpo de lado. Toruvel perdeu o equilíbrio e desabou sobre ele. O bruxo, debatendo-se como um peixe retirado da água, rolou sobre a elfa, jogou a cabeça para trás a ponto de estalarem as vértebras do pescoço e, com toda a força, bateu com a testa no rosto da elfa. Toruviel o o de dor. Os elfos tiraram brutalmente Geralt de cima dela, arrastando-o pelos cabelos. Um deles deu-lhe um soco. Ele sentiu anéis lhe cortarem a pele da bochecha, e a floresta apareceu dançar diante de seus olhos. Conseguiu ver Toruviel caindo de joelhos, com sangue jorrando da boca e do nariz. A elfa sacou a adaga da bainha, mas de repente começou a soluçar. Encurvou-se, segurou o rosto com as mãos e abaixou a cabeça. Whiskey, o, o elfo de casaco adornado com penas coloridas, tirou a adaga de suas mãos. Aproximou-se do bruxo e, sorrindo, ergueu a lâmina. Geralt viu tudo vermelho. O sangue proveniente de sua testa ferida, no choque com os dentes de Toruviel, cobria sua visão. — Não! — gritou Torque, atirando-se sobre o elfo e pendurando-se em seu braço. — Não mate! Não! — Vole vanadayn! sou repentinamente uma voz vibrante. é Kauelm, Eveline, Galar. Geralt girou a cabeça o máximo que lhe permitia o punho enfiado em seus cabelos. O cavalo que adentrara a clareira, branco como a neve, tinha crina comprida, macia e sedosa, como a cabeleira de uma mulher. Os cabelos do cavaleiro sentado na cela, ricamente adornada, Eram da mesma cor e estavam presos por uma fita encrustada de safiras. Torque, soltando alegres balidos, correu até o cavalo. Agarrou os estribos e afogou o elfo de cabelos brancos numa torrente de palavras. O Sid interrompeu com um gesto majestático e soltou-o da montaria. Aproximou-se de Toruviel, mantida de pé por dois elfos, e delicadamente afastou o ensanguentado lenço que lhe cobria o rosto. A elfa soltou um gemido desolador. O Cid meneou a cabeça, virou-se na direção do bruxo e aproximou-se dele. Seus ardentes olhos negros, que brilhavam como estrelas no rosto pálido, apresentavam profundas olheiras, como se ele tivesse passado várias noites seguidas em claro. Você é capaz de morder mesmo quando amarrado. Falou em perfeita língua comum, sem nenhum sotaque. Como um basilisco. Tirarei minhas conclusões desse fato. Foi Toruviel quem começou. Baliu o diabo. Ficou dando pontapés no bruxo, todo amarrado, como se tivesse perdido a razão. O Sid voltou a fazer um gesto ordenando-o a se calar. Deu uma breve ordem aos outros elfos que arrastaram Geralt e Jasker até o pinheiro, amarrando -o ao tronco com tiras de couro. Depois, todos se ajoelharam ao lado de Toroviel, estendida no chão. O bruxo ouviu quando, em dado momento, ela soltou um grito de dor. Nunca quis isso, disse o diabo, parado ao lado deles. Não quis mesmo, mano. Não podia imaginar que eles fossem aparecer exatamente quando nós estávamos. Aí, quando eles deixaram você desacordado e amarraram seu companheiro, pedi que os deixassem lá, no meio da plantação de lúpulo. mas eles não podiam deixar testemunhas murmurou Geralt será que vão nos matar? gemeu Jasker não posso crer Torque permaneceu calado agitando o protuberante focinho que droga gemeu novamente o poeta vão nos matar? o que está se passando Geralt? vamos Testemunho de quê? Nosso cornudo amigo executa determinada missão aqui no Vale das Flores. Não é verdade, Torque? A serviço dos elfos ele rouba sementes, mudas e conhecimentos de agricultura. E o que mais, diabo? Tudo o que puder, vale o torque Tudo o que eles precisam, e mostre-me uma coisa de que não precisem. Passam fome nas montanhas, especialmente no inverno. e não tem a mais vaga noção do que é a agricultura. Antes de conseguirem domesticar o gado e as aves caseiras, e antes de plantarem e colherem qualquer coisa, eles não dispõem de tempo para isso, mano. Eu não estou interessado no tempo deles. O que quero saber é o que eu fiz a eles. Choramingou Jasker. Que mal eu fiz a eles? — Pense bem — falou o elfo de cabelos brancos, que se aproximara silenciosamente. — E é bem possível que você mesmo responda essa pergunta. — Ele simplesmente está se vingando de todas as maldades que os elfos têm sofrido dos humanos — afirmou o bruxo, com um triste sorriso. — Para ele, tanto faz a quem dirige a vingança. — Não se deixe enganar pela aparência distinta e pelo vocabulário rebuscado, de Asker. Ele não se diferencia em nada daquela de olhos negros que nos chutou e precisa descarregar em alguém sua frustração e seu ódio. O elfo levantou o destroçado alaúde de Jasker. Ficou um bom tempo olhando em silêncio para o que sobrara do instrumento, antes de atirá-lo no meio dos arbustos. Se quisesse dar vazão ao ódio ao desejo de vingança, disse brincando com suas luvas de couro branco macio, Eu teria atacado o vale à noite, queimado os vilarejos e exterminado seus habitantes. Teria sido infantilmente fácil, já que eles nem colocam sentinelas. Pode haver algo mais simples ou mais fácil do que uma silenciosa flecha disparada de trás de uma árvore. Mas nós não organizamos caçadas contra vocês. Foi você, o mono de olhos estranhos, que organizou uma caçada contra nosso amigo, o Silvano. — É, não precisa exagerar — baliu o diabo. — Não foi uma caçada, nós apenas, apenas estávamos brincando. — São vocês, humanos, que odeiam tudo o que se, se diferencia de vocês, nem que seja apenas o formato das orelhas. Continuou calmamente o elfo, sem dar a mínima atenção às intervenções do chefroide. E foi por isso que nós... que nos tiraram nossas terras, expulsaram-nos de nossas casas e exilaram-nos nas montanhas selvagens. Vocês ocuparam o nosso Dol Blatana, o Vale das Flores. Sou Filavandrel, a infidaio das Torres de Prata, da estirpe dos Felaornos das Brancas Naves, atualmente expulso e persigo até os confins do mundo. Sou filavrandel dos confins do mundo. O mundo é vasto, murmurou o bruxo. Podemos todos caber nele, a lugar de sobra. O mundo é vasto, repetiu o elfo. É verdade, humano. Mas vocês mudaram este mundo. No início, com o uso da força, trataram-no da mesma forma. com que tratam tudo o que lhes cai nas mãos. Agora, o que parece, o mundo começou a se adequar a vocês. Rende-se às suas vontades. Obedece-lhes? Geralt não respondeu. Tork falou uma verdade. Continuou Filavandrel. Estamos passando fome, e nos sentimos ameaçados de extinção. O sol brilha de maneira diferente. O ar não é mais... o de outrora. E a água não é mais a mesma. Tudo que costumávamos comer e usar está desaparecendo, diminuindo, se deteriorando. Nunca cultivamos a terra. Diferentemente de vocês, humanos, jamais a ferimos com arados e inchadas. A vocês, a terra paga um tributo sangrento. A nós, ela nos presenteava. Vocês arrancam a força os tesouros da terra. Para nós, a terra crescia e florescia, porque nos amava. A vida, porém, é assim mesmo. Nenhum amor é eterno. Mas nós, apesar de tudo, queremos sobreviver. Em vez de roubar os grãos, vocês poderiam comprá-los. Tantos quanto fossem necessários. Vocês têm diversas coisas que os humanos consideram muito preciosas. poderiam negociá-las. Filavandrel sorriu com desprezo. Com vocês? Nunca! Gerot contorceu o rosto numa careta de desagrado, fazendo estalar o sangue ressecado na bochecha. Pois que o diabo os carregue, com sua arrogância e seu desprezo. Não querendo coexistir, vocês se condenam ao próprio extermínio. Coexistir, fazer um acordo, eis a única chance de vocês. Filavandrel inclinou-se para a frente, com os olhos brilhando. Coexistir em condições determinadas por vocês, indagou com voz alterada, mas continuadamente calma. Reconhecendo o predomínio dos humanos, perdendo nossa identidade, coexistir como? Como escravos, pares, coexistir por trás dos muros construídos nas cidades para nos manter separados de vocês, coexistir com suas mulheres e sermos enforcados por isso? Ou então ver a cada passo o que acontece com as crianças resultantes de tal coexistência? — Por que evita meu olhar, estranho humano? Como consegue coexistir com seus semelhantes, dos quais, afinal de contas, você se diferencia ligeiramente? — Dou um jeito. Respondeu o bruxo, fitando o elfo diretamente nos olhos. — Preciso dar, porque sou forçado a isso, não tenho outra saída. Consegui superar minha vaidade meu orgulho de ser diferente. E compreendi que, embora a vaidade e o orgulho representassem uma defesa ao fato de eu ser diferente, era uma defesa deplorável. Compreendi que o sol brilha de outra forma e as coisas estão mudando. Não sou eu o eixo de tais mudanças. O sol brilha de forma diferente e continuará brilhando assim. E de nada adianta tampá-lo com peneira. É preciso aceitar os fatos, elfo. É preciso se dar conta disso. — E não é exatamente o que vocês querem? — perguntou Filavandrel, enxugando com a mão o suor que lhe surgira na testa alva, logo acima das sobrancelhas negras. — Não é isso que desejo impor aos outros? Convencer a todos que chegou a era de vocês, a era dos humanos, e que tudo o que fazem com as outras raças é tão natural quanto o nascer e o pôr do sol? que todos devem conformar-se com isso e aceitar tudo o que lhes for imposto, e ainda ousa nos acusar de impáfia E o que são esses pontos de vista que você tanto procrama? Afinal, por que vocês humanos não conseguem perceber que nessa sua dominação do mundo há precisamente tanta naturalidade quanto nos piolhos que se reproduzem em seus casacos de lã de carneiro? Você obteria o mesmíssimo resultado se me propusesse coexistir com os piolhos. E eu escutaria os piolhos com a mesma concentração se eles nos propusessem um desfrute mútuo do casaco em troca de nossa submissão. Portanto, não perca mais tempo com um inseto tão insignificante, elfo. Retrocou o bruxo, controlando a voz com grande dificuldade. O que me espanta é seu esforço de incutir um sentimento de culpa e arrependimento num piolho como eu. Você é digno de pena, Filavandrel. Está amargurado, sedento de vingança e totalmente consciente da própria impotência. Vá em frente, enfie logo essa faca em mim. Vingue-se de toda a raça humana e verá como vai se sentir melhor. Antes dê-me um chute nos ovos ou nos dentes, como fez o atorúvio. Filavandril abaixou a cabeça. Toruvel está doente. Falou. Conheço aquela doença e seus sintomas. Respondeu Geralt, dando uma cusparada para o lado. O remédio que lhe apliquei deverá ajudá-la. Efetivamente, esta conversa não tem sentido algum. Concluiu Filavandril. Sinto muito, mas teremos de matá-los. Não se trata de vingança, e sim de uma solução puramente prática. Torque tem de continuar executando suas tarefas, e ninguém pode sequer suspeitar para quem ele trabalha. Não estamos em condições de entrar em guerra com vocês e não pretendemos ser envolvidos em trocas comerciais. Não somos tão ingênuos a ponto de não nos darmos conta de que seus mercadores não passam de batedores, de quem virá atrás deles e de que tipo de coexistência trará consigo. —Elfo! —murmurou até então calado Jasker. —Tenho muitos amigos. Homens dispostos a pagar um resgate na forma de alimentos. Se você quiser. Pense nisso. Afinal, esses grãos roubados não os salvarão. —Nada mais poderá salvá-los. Interrompeu Geralt. —Não se humilhe diante dele, Jasker. Não implore. Isso é totalmente inútil. além de digno de pena. Para alguém que dispõe de tempo de vida tão curto, disse Filavandreau, com um sorriso forçado, você demonstra surpreendentemente desprezo pela morte humana. Só se nasce e só se morre uma vez, retorquiu calmamente o bruxo. Eis uma filosofia apropriada para um piolho, você não acha? E quanto à sua longevidade, sinto pena de você, filavandreu. Andreu. O Elfer ergueu as sobrancelhas numa expressão indagativa. Por quê? Com os saquinhos de sementes roubadas nos alforges de seus cavalos, e com esse punhado de grãos com os quais pretendem sobreviver, vocês não passam de um grupo patético, sem falar nessa sua missão, cujo objetivo é apenas desviar seus pensamentos da aniquilação iminente. Porque você sabe muito bem que já é o fim. Nada mais brotará e nada mais crescerá nos altiplanos. Nada mais poderá salvá-los. Mas vocês são longevos e viverão por muito tempo no arrogante isolamento que escolheram, cada vez menos numerosos, cada vez mais fracos e cada vez mais amargurados. E você sabe o que acontecerá, Filavandreu. Sabe que chegará o momento em que, rapazes com olhos de anciões centenários e moças emurchecidas, sistériis e doentias, como Torúvel, descerão para os vales conduzindo os que ainda terão força para empunhar espadas e arcos. Vocês descerão para os vales floridos, para o um encontro com a morte, querendo morrer dignamente uma, numa batalha, e não deitados num catre miserável, derrotados pela anemia. do tuberculose ou escobordo. Então, longevo a Você se lembrará de como tive pena de você e compreenderá que eu estava certo. O tempo mostrará quem estava certo. Falou baixinho o elfo. E essa é a vantagem da longevidade. Terei a chance de me certificar disso, ainda que graças a esse punhado de grãos roubados. Você, no entanto, não terá essa chance. Vai morrer em instantes. Poupe pelo menos a ele. Geralt apontou para Jasker com o movimento da cabeça. Não por um gesto de patética misericórdia, mas por um motivo prático. Ninguém vai se preocupar comigo. Porém algumas pessoas vão querer vingar a morte dele. Como você faz mal juízo de minha inteligência? Exclamou o elfo após um momento de reflexão. Se ele sobrevivesse graças a você, com certeza se sentiria na obrigação de se vingar. —Você não pode estar certo disso —explodiu Jasker, com um rosto mortalmente pálido. —Pode estar certo disso, filho de uma cadela. É melhor que me mate também, pois se não fizer, garanto-lhe que levantarei contra você o mundo todo. —Aí você verá do que são capazes os piolhos de um casaco de lã de carneiro. Acabaremos com vocês — Mesmo que tenhamos de derrubar essas montanhas com as próprias mãos, isso eu lhe asseguro. Como você é burro, Jasker! — suspirou o bruxo. — Só se nasce e só se morre uma vez, — falou bravamente o poeta, embora o efeito de sua bravura fosse prejudicado pelo som de seus dentes, que batiam como castanholas. — Bem, isso encerra o caso. Disse Filavandrel, calçando as luvas. Chegou a hora de concluirmos esse desagradável episódio. A uma ordem seus os elfos se colocaram em posição, segurando os arcos. Fizeram-no com tal rapidez que ficou claro que apenas aguardavam aquele comando. Um deles observou o bruxo. Continuava a mascar um nabo. Toroviel com a boca e o nariz envoltos sem bandagens de tecido e cascas de árvore, postou-se ao lado deles, mas sem o arco. —Querem que eu lhes vende os olhos? — perguntou o Filavandrel. —Vá embora! — disse o bruxo, virando a cabeça. —Desapareça! —Edeab Aep Ars! — concluiu Jasker. batendo os dentes. Não! Baniu baliu repentinamente o diabo, correndo para junto de Geralt e de Asker e encobrindo-os com o corpo. Vocês endoidaram de vez? Filavandrel, não foi isso que combinamos? Nada disso. Você ia levá-los para as montanhas e mantê-los escondidos nas cavernas até terminarmos o que temos de fazer aqui. Tork, não posso arriscar, falou o elfo. Você não viu o que ele fez com Torúvel, mesmo estando todo amarrado? Não posso arriscar. Estou um pouco me lixando para o que você pode ou não. O que imaginou? Que eu permitiria um assassinato? Aqui em meu território? Juntinho de meu vilarejo? Seus idiotas malditos! Sumam daqui com seus arcos se não quiserem levar umas chifradas. Uqui, uqui! Tork! Disse Filavandril, apanhando as mãos no cinturão. — Isso que temos de fazer é uma necessidade. — Duvel chais, e não necessidade. — Afasta-se, Torque. O Chifroid agitou as orelhas, soltou mais um balido, esbugalhou os olhos e dobrou o braço num gesto obsceno muito popular entre os gnomos. — Você não vai assassinar ninguém aqui. Montem seus cavalos e partam para as montanhas, além do desfiladeiro. Do contrário, vocês terão de matar também a mim. —Seja razoável — falou lentamente o elfo de cabelos brancos. —Se nós o deixarmos com vida, os humanos ficarão sabendo de você e do que está fazendo. Vão pegá-lo e torturá-lo até a morte. Sabe como eles são? Sei — baliu o diabo — ainda encobrindo Geralt e Jasker. —E acabo de descobrir que os conheço melhor do que vocês — — E confesso que não sei realmente que partido tomar. Só posso dizer que estou arrependido de ter me aliado a vocês, Filavandrel. — Bem, foi você quem pediu, disse friamente o elfo, fazendo um sinal aos arqueiros. — Foi você mesmo quem quis isso, Torque." Les parelian, Eveline! Os elfos sacaram as flechas das aljavas. — Afaste-se, Tork, sussurrou Geralt. Isso não faz o menor sentido. O diabo, sem sair do lugar, fez para ele o mesmo gesto obsceno que fizera pela fila Vandril. Ouço uma música. Soluçou repentinamente Jasker. Isso é muito comum. Afirmou o bruxo, olhando para a ponta das flechas. Não se preocupe. Não é vergonhoso ficar bobado de pavor. O rosto de Filavandrel mudou radicalmente, adotando um ar esquisito. O Cid virou-se rápido e gritou uma ordem aos arqueiros, que baixaram imediatamente os arcos. Na clareira apareceu Lily. Não era mais a magra camponesa metida num vestido de pano barato. Sobre a grama que cobria a clareira vinha, ou melhor, fluía na direção deles, uma rainha resplandecente de cabelos de ouro e olhos de fogo, a esplendorosa Rainha dos Campos, adornada com guirlandas de flores, espigas e braçadas de ervas. De seu lado esquerdo tropegava sobre patinhas e seguras um viadinho, e do direito farfalhava um enorme ouriço. Dana Mead murmurou com veneração Filavandrel, inclinando a cabeça e pondo-se de joelhos. Seu gesto foi imitado pelos demais elfos, que lenta E respeitadosamente Foram se ajoelhando um a um Rael, Danna-Meadman Repetiu Filavandril Lily não respondeu ao cumprimento Parou alguns passos do elfo E seu olhar azul celeste pousou sobre Jasker e Geralt Torque, embora também curvado numa reverência Começou a cortar as tiras de couro e os nós Nenhum Cid se moveu Lily continuava parada diante de Filavandrel. Nada disse, não emitiu um mínimo som. Mas o bruxo viu a expressão no rosto do elfo se alterar, sentiu a aura que os envolvia e teve a inabalável convicção de que entre eles estava correndo uma troca de pensamentos. Sentiu o diabo puxá-lo pela manga. — Seu amigo, valeu baixinho, decidiu desmaiar logo agora. — O que devo fazer? Dei-lhe uns tapas na cara. Com prazer. Filavandrel ergueu-se. A uma ordem sua, os elfos se puseram imediatamente a selar os cavalos. — Venha conosco, Dana Madman. Falou o elfo de cabelos brancos. — Precisamos de você. Não nos abandone, Eterna. Não nos prive de seu amor. Sem ele, pereceremos. Lili meneou... Lentamente a cabeça Apontando com ela para o leste Para as montanhas O elfo inclinou-se Segurando as adornadas rédeas De seu cavalo de crina branca Jasker aproximou-se Estava pálido Atordoado e apoiado no seu vano Lília olhou para ele e sorriu Depois voltou-se para o bruxo E fitou-o nos olhos por muito tempo Não disse uma palavra sequer Não era necessário dizer nada. A maior parte dos elfos já estava em suas celas quando Filavandril e Toruviel se aproximaram. Geralt olhou nos, nos, nos negros olhos da elfa, parcialmente cobertos pelas ataduras. Toruviel começou, mas não concluiu. A elfa acenou com a cabeça e retirou do arção da cela um magnífico alaúde feito de madeira leve, ricamente machetada. e com um esbelto grifo esculpido no braço. Sem dizer uma palavra, entregou o instrumento a Jaskier. O poeta aceitou -o, fazendo uma reverência. Também não disse uma só palavra, mas seus olhos diziam muito. Adeus, estranho humano. Falou baixinho Filavandril para Geralt. Você está certo. As palavras não são necessárias. Não mudarão coisa alguma. Geralt permaneceu calado. —Após uma longa reflexão, finalizou o Cid, cheguei à conclusão de que você estava certo quando disse que sentia pena de nós. Portanto, até breve, até o dia em que desceremos aos vales para morrer com dignidade. Aí faremos de tudo para encontrar você, tanto eu como torúvel Não nos decepcione. Ficaram se mirando por um longo tempo em silêncio, até que o bruxo respondeu, curto e direto. —Vou me esforçar para isso. — Pelos deuses, Geralt! Jasker de parou de tocar, abraçou o alaúde e encostou no rosto. — Esta madeira toca sozinha. Essas cordas têm vida própria, que som maravilhoso. Por um alaúde como este, alguns pontapés e momentos de pavor foi um preço muito baixo. Se eu soubesse o que eu ia ganhar, permitiria que me chutassem desde o raiar do dia até o cair da noite. — Geralt, está me ouvindo? — Seria muito difícil não ouvir vocês dois, respondeu o bruxo. erguendo a cabeça do livro e olhando para o diabo, que continuava empenhando em soprar obstinadamente uma estranha flauta feita de caules de junco de diferentes comprimentos. Ouço-os muito bem, assim como a região inteira. Deve haver não região, disse Torque, pondo a flauta de lado. Um deserto selvagem, o cu do mundo. — Ah, que saudade de meus cânhamos! — Olhe para ele! — Está com saudade dos cânhamos! — riu de Asker, girando cuidadosamente as cravelhas do Laúde. — Pois você devia ter ficado quietinho no canhameiral, fazendo-se de morto, em vez de assustar garotas, estragar hortas e emporcalhar poços. Imagino que agora será mais cauteloso e deixará de fazer travessuras, Na verdade, Torque. É que eu gosto de travessuras, explicou o diabo, mostrando os dentes, e não posso imaginar uma vida sem elas, mas posso lhe prometer que serei mais precatada em meus novos territórios. Continuarei a fazer travessuras, porém com moderação. A noite estava nublada e ventosa. O vento dobrava os caules de junco e sussurrava nos galhos dos arbustos entre os quais estavam acampados. Jasker colocou mais gravetos na fogueira. Torque agitou-se no leito improvisado, espantando os mosquitos com o rabo. No lago, um peixe pulou, agitando o plástico espelho d'água. — Vou fazer uma balada descrevendo tudo o que se passou em nossa expedição aos confins do mundo — anunciou Jasker. — E nela descreverei você, Torque. Pois saiba que você não sairá ileso dessa empreitada, rosnou o diabo, porque eu também farei uma balada descrevendo você, de tal maneira que você não poderá aparecer num ambiente distinto nos próximos doze anos. Portanto, sugiro que reconsidere esse projeto. Geralt? Sim. Descobriu algo interessante nesse livrão que conseguiu extorquir dos campones? Descobri. Então leia para nós antes que a fogueira se apague. Sim, sim. Diasca dedilhou as sonoras cordas do alaúde de Torúvel. Leia, Geralt. O bruxo apoiou-se no cotovelo e aproximou o livro da fogueira. Vê-la se pode. Começou. Na época do verão, dos dias de maio e junho até os de outubros. Mas mais frequentemente no dia de gadanha, que os pastores costumavam chamar de Lamas. Surge ela sobre a forma de virgem de cabelos dourados, coberta de flores e com todos os seres vivos indo ter com ela, independentemente se vegetais ou animais. Por isso seu nome é Vivia. Os mais antigos chamavam-na de Danamebe. E veneravam-na profundamente. Mesmo os barbudos, embora vivam dentro das montanhas e não nos campos, também a respeitam e a chamam de Bloemagd. Danamebe, murmurou Jasker. meadme a virgem dos campos. Por onde vive Pisa, a terra brota. floresce e desenvolvem-se exuberantemente todos os seres. Tal é seu poder. Povos inteiros lhe fazem oferendas com veneração, na vã esperança de que suas e não de outros serão as terras que Vivia há de visitar. Porque há quem diga que Vivia se estabelecerá para sempre no meio do povo que mais sobre outros se sobressair. Mas isso não passa de fúteis conversas de comadres. porque os sábios afirmam acertadamente que vive só a terra ama e tudo o que nela cresce e vive igualmente, sem nenhuma distinção seja a menor das macieiras seja o mais insignificante dos vermes e os homens para ela não significam mais do que aquela frágil macieira pois também eles todos acabarão passando algum dia e outros virão em seu lugar outras tribos e outros povos Vivia Eterna é, foi e continuará sendo, sempre, até o final dos séculos. Até o final dos séculos, cantou o trovador, dedilhando as cordas do alaúde. Thor que o acompanhava com um silvo agudo de seu pífaro. Seja louvada, virgem dos campos. Pela colheita, pelas flores, de Dol Blatana. Mas também pela pele do aqui subscrito, que você salvou de ser perfurada com pontas de flechas. Sabem de uma coisa? Parou de tocar e, triste, abraçou a alaúde como se fosse uma criança. Acho que na balada não vou fazer menção alguma aos elfos e às dificuldades que eles têm de enfrentar. Não faltariam patifes prontos para partir as montanhas. Por que apressar? O trovador se calou. —Vamos, termine — falou amargamente Tork. —Você queria dizer, apressar aquilo que é inexorável, inevitável. —Não falemos mais disso — interrompeu-os, Geralt. —Por que falar? —As palavras são desnecessárias. Sigam o exemplo de Lily. —Ela se comunicou com o elfo por telepatia — murmurou o bardo. —Não é verdade, Geralt? Afinal, você consegue captar essas coisas. Conseguiu entender o que ela estava transmitindo aos elfos? Um pouco. E de que ela falou? De esperança. De que tudo se renova e nunca deixará de se renovar. Só isso? E basta? Hum. Carol, Lily vive num vilarejo, no meio de humanos. Você acha que ela, que ela vai permanecer no meio deles aqui, em Dol Plattana? Talvez, se, se o que? Se os humanos se revelarem dignos disso, se os confins do mundo continuarem sendo os confins do mundo, se respeitarmos a fronteira. Mas chega dessa conversa, meninos, está na hora de dormir. É verdade. Já é quase meia-noite e a fogueira está se extinguindo. Vou ficar sentadinho aqui por mais um tempo. Sempre tenho mais facilidade em formar rimas quando estou junto de uma fogueira semi-apagada. E preciso de um título para minha balada. Um título bonito. Que tal os confins do mundo? Demasiado banal, Mesmo o poeta. Mesmo que isto aqui seja efetivamente a última fronteira, este local deve ser descrito de modo diferente. Metaforicamente. Suponho que você saiba o que é metáfora, Geralt. Hum, deixa pensar. Lá onde... Que droga. Lá onde... Boa noite, disse o diabo.